Hello. Szavazzunk. Emelje fel a kezét. A dilemma az az, hogy mi a fontosabb. A, mi a fontosabb a a való jog, az, is, az Isten meggyalázásához, vagy az Isteni, vagy a szentség meggyalázásához való jog a fontosabb. Vagy Vagy szó. Nem, nem, nem, nem. Nem. Vagy pedig a vallás tárgyának a szentsége. ez a az a jog, bocsánat, elvesztettem a elnézést. Blasfémiazó... Ez, ez a fontos kérdés. Szóval a, a szentség a fontosabb, a szentség tisztelete, tehát a szentség joga ahhoz, hogy tiszteljék, vagy pedig a, a annak, aki tiszteli, annak a joga ahhoz, hogy gyalázza. Szavazzunk. Ki szavaz arra, hogy a szentség joga a tisztelethez fontosabb? Mert kell de Ez nem egy eldöntve. Azért mert Robi kiélezte a kérdést, de majd én ezt megoldom, feloldom, most ottan szavazgatok. Úgy <gül> is azt szolom szavazni, amit Robi elvár, Az és egyáltalán. nem én, mert félek, hanem ezt gondolom. Tehát most ez egy ilyen beuglátós kicsi csapd a helyzet, de majd ezt megvesznek. Miért kell szavazni? Nem kell szavazni! Nem, kell ez a jó hírem! Nem kell szavazni! Ülhetsz a segreden! Kiféleted a 300 forintot, most már te itt vagy, nem kell szavazni! Nem kell szavazni. Nem kell szavazni. Nem kell szavazni. Szavazzunk, akkor értse mindenki, hogy akik szerette szavazni, azt szavazzod. Senki se baszuk segyve, húgja anélkül, hogy a ne irakták vele. Hát csak azt mondom, hogy miért kell dönteni. Tehát mi van, hogyha mind a kettő egyszerre fontos? Hm? De mi? Mi? Mi, e, mi? mi van, hogyha mind a kettő fontos? Na hát pont erről van szó. E, valójában nem mind a kettő fontos. E, mind a kettő természetesen mind kettő fontosak. ezért jó kérdés. Nem itt kettő fontos. Mert arról van szó, hogy vajon teljesülhet-e a, a tisztelet tárgyának a joga a tisztelethez, ha megmondjuk a jogot, vagy megmondjuk a lehetőséget a gyalázáshoz. A gyalázás, az, hogy én gyalázhassam a szentséget, az az alapfejtétele annak, hogy legyen értéke annak, ha valaki tiszteli, és nem gyalázza. Ha megtiltod azt, vagy megfélemlítesz engem, abban, hogy gyalázzak egy szentséget, akkor vége az erkölcsi világrendnek. Akkor nincs értéke a tiszteletnek. Akkor nincs érték, nincs értelme a szentségnek sem. Nem szent. A szabad akarat pont az a lényeg, hogy az Isten lehessen gyalázni, pont a. Hát ebből lehet megtérni. Eleve. Ha ezt kiirtod, akkor, akkor megszűnik az erkölcsi rend de a vallási háború az nem ilyen módon gondolkodik. A vallási háború az soha nem így működik. Tudjuk, mert mi is voltunk ebben a helyzetben. Mi is vívtunk már vallásháborút. Jó, hát sok száz éve volt, de mi is vívtunk. Mi is tartottuk itt. Csak na jó, szavazzunk. szavaz arra, hogy ez egy vallásháború. Jó, euh, dilemma, kell a dilemma. A másik lehetőség az az, hogy egyszerűen csak egy, egy, egy, egy sajtó nézeteltérés, nagyon-nagyon feszültsége, nagyon durváletlen. Amit, hogy sajtószabadsághoz. Amit, hogy sajtószabadság, sajtószabadság, sajtószabadság problématika, valami izé határátlépés történt a civilizációk között is itt nagyon durva feszültségek így kirobbantak, mert nincs vallásháború. Várja, most vallásháború, vagy civilizációk közti konfliktus? Ez egy kis marginális Vaj, konfliktus a civilizációk között, vagy pedig vallásháború azon az, aki azt gondolja, hogy ez egy marginális konfliktus a civilizációk között, és nem kell háborúnak nevezni. Emelj fel a kezét az, aki szerint ez egy vallásháború. Azért megosztottak vagyunk, az látszik? Magam nem is szavaztam majd szavaznak már különben is. Sendem a, szerintem a a kulturális relativizmus az egy új világvallás. Tudod minden ezt hall ez egy, ez, egy, ez egy nagyon békés identitás, és alapvetően a II. világháború után született. A Hitlerre való, hát Hitlerre, meg, hát de leginkább Hitlerre való érzelmi reakció volt a kulturális relativizmus. Ami azt, ami azt jelenti, hogy nincs magasabb rendű és alacsonyabb rendű, hanem minden a maga, a maga szépségében teljes, és rendszerében egységes, és, és, és tiszteletre méltó, és ez jó is. És én azt gondolom, hogy a, a kulturális relativizmusnak is van egy kurva egészséges része, az, ami arról szól, hogy a kultúrák azok nem alacsonyabb vagy magasabb rendűek. És se gondolom. Nem folytatom, mert nem lenne igaz. igaz. Mond Robi, és megbeszéljük. gondolok, hogy nem gondolom azt, hogy egy keresztény ember magasabb rendű lenne, mint egy muzulmán ember. Ezt nem gondolom. De, a, de mint eszmét, a kereszténységet, én, a, én az iszlámnál magasabb civilizációs státuszunknak gondolom. Tehát ezt úgy is lehet mondani, hogy, hogy, hogy ha csak nem azért vagy keresztény, mert úgy érzed, hogy megkereszteltek, és ki vagy te, hogy ezen változtas, ha te tudatosan választottad azt az értéket, akkor annak volt oka? És érdekes, mert az, iszl a, a, a, a, az iszlámból is el lehet jutni ugyanoda, és a meg megtették. Ha a dogmatikát elveted, és, és, és alászállsz a, a misztikumba, akkor akkor az iszlám is egy út ugyanahoz az egyhez. És, de közben, meg azért Mohamed az nem Jézus. Na. Az egy másik csávó volt. és más, Hogy mondjam, az egyik az egy ilyen, az egyik az egy ilyen csodarabbi volt, a másik az meg egy egy hadvezér. Egy állomalapító, egy, egy, állom egy birodalomépítő. Vannak tök indult, ligába, egy, tök... egy, egy kereskedőnek indult. Jó, tök más ligában. Jó, hát igen. igen. Sztálin se diktátornak indult. <gül> sőt. Már csak ilyen példákat tudunk. Jó formán. Na, Napóleon az, az már az elején tudta, hogy... Jó, de Napóleon is alulról jött. Hát, Korzikai bevándorló. a Napóleon de... nagyon jó, mert ugye Algériai volt a, ké, a testvérpár. Jó. Napóleon kb. ugyanaz, a, a, csak egy kicsit északabbra van a terület, Korzika, legyőzték a franciák, volt egy felkerés, az apja az harcolt a franciák ellen, de beadta a fiát katonai iskolába Párizsba. Érdekes kérdés. Mi lett volna, ha a három királyok nem jönnek el Jézushoz? Mert Jézus szegénységben született. Azt tudjuk. De a, ott a három királyuk egy ilyen sorba átemelték. De az tényleg arról szól? Tehát, hogy, az, hogy mégsem az állatok közt az úgy oké. Okay, Bács szerint a három királyok a pártus birodalomból jöttek, és ez a bizonyíték rá, hogy Jézus pártus volt. Én nem tudom, hogy honnan jöttek. A három felől jöttek, azt tudjuk. De Kretről. Mi volt? Igen, ők volt a napkájáti jó, hát mondjuk onnan jöttek. De attól miért lett volna pártus Jézus? Ha. A másik két helyről is jöttek, be mi a az én... hát, mert a Pártus birodalomból? Három Pártus királyság volt? Ha megnézed, hogy mit ajándékoztak, ugye segítsetek többjént, Mirhát, meg Aranyat, ez a Pártus társadalom. Aranyat ajándékoztak, és fűszereket is hoztak. Illadszert. is hoztak, mert ez a három, vagy ezt mondják, hogy három, tehát hoztunk valamilyen ilyen, ilyen el égetni, és akkor az ilyen illatos, meg olyat, amit szint és az is illatos, meg... Annyi, annyi pénz, hogy annyi illatszer tudtok venni belőle, hogy hat ház tele lesz vele. Na! hárma hoztunk ajándékot! És so, soha nem értem, hogy ők hárman-három félét hoztak tényleg. Hát korban nem, nem! Hát nem! Az egyik az hozott mirhát, a másik tömén, a harmadik meg mindent! Minden mást! De nem! De hogy ezt mindig mondjuk, hogy három dolgot hoztak. De nem állt. Szóval hogy beemelték Jézust a középosztályba. És hát azért Jézus nem, hogy mondjam, a rabiváovatásánál nem, nem mondta volna azt, hogy beteljesedett az írásrácok. És mondták volna, hogy blaszfémia! Hogyha őt nem hozzák az aranyat karácsonyra. Már akkor karácsonyra, így szerencse volt, be karácsonyra várták a gyereket. De egy ács volt az a középosztály. Hát ács, ács, egy le, ács, ács, ács. Egy isteát, Ja, ja, ja, ja, ja, így, így tudott nyitni egy üzletet, mondjuk, vagy ilyesmi. Tehát, így, nem, nem, a polgári, hogy egy följembe meheték őket. Tudott a Rogától bérenny egy üzlet. Ja, ja, ja igen, igen, igen, igen, igen, egy középosztály. Szóval, szóval a kulturális relativizmus az egy... Az egy reakció azt gondolom a 20. századra, ami nagyon véres volt és nagyon dolgás volt. De az az igazság, hogy itt a civilizációk között nagyon súlyos küzdelem zajlik. Én nem mondom, hogy ez mindig ennyire véres volt. És volt idő, amikor a nyugat szította ezt. De terjedt például egy kép az interneten, amit én is megkaptam a barátaimtól, akik lelkendeznek, hogy milyen kurva jó. A Ahmed, vagy Ahmednek hívják a izét a rendőrt, akit nagyon lőttek, és mu muszlim volt. Ahmed fekszik a földön, és a géppisztagja sávó szalad felé. Ahmed így jelzi, hogy így légy színe. Talán még azt is mondja, hogy Allah Hatzál vagy. Hát megpróbálja megmenteni a délét. A szizé és a csábú meg szalad hogy fejbelülje. Tudjuk, hogy itt És oda van írva a gépisztolyos csábú feje fölé, hogy. Ja ide, ki van írva? Ha nem tudnád, hogy ha zavarban lennél. És oda van írva, hogy ki kicsoda. Vagy ki kicsoda. És oda van írva, oda, oda, oda van írva a gépistolyos csávú feje fölé, hogy ez egy terrorista! Földön fekvő csávófölé meg oda van írva, hogy ez egy muszlim. És a barátaim, a jövlis mindenki helyesen, még az is, aki velem ért egyet ebben az egész kérdésben. Mindenki helyesen, kurva érdekes, nem? És kérdezem, hogy hogy a faszban lehetséges ez? ez? Ez egyszerűen, hogy ahogy így nem, nem látsz, ez már a dupla gondol. Tehát ez már, a, ez már az 1984. Hát mind a kettő muszlim, hát tök egyértelmű, az egyik az a mellett terrorista is, a másik meg a mellett rendőr. De miért hát nem azt írják ki, hogy ez itt egy rendőr, a másikhoz, addig vigyét tisztelőshoz, meg azt, hogy ez itt egy muszlim. Hát ugyanannyira igaz lenne, és ugyanannyira hazugság lenne. De melyik ragadja meg a lényeget? Melyik ragadja meg, melyikben van egy olyan üzem? Üzenlen... Hát figyelj, az egyik fölé oda kell írni, hogy ez egy muszlim rendőr, a másik fölé meg azt, hogy ez egy muszlim terrorista. Ez így már megrakadja a lényeget! Igen, de Ez így már a lényedet, az, az eredeti mondanom. kép arra akart a fejemben a figyelmet, hogy az iszlámnak a mainstream áramlata az nem a terrorista, hanem az egy egész nem tudom hány milliárd... Az, az, az, az hogy ne Az ahogy hogy Az hogy Az hogy ne az, az a, a terrorista... Hát te hányszor leegyszerűsítjük? Na jó, de te, hova? Hova? Na jó, de Mária, de hova egyszerűsítjük? Oda, ahol már nem igaz? Odáig egyszerűsítjük, hogy már nem igaz? Az ellenség volt az a földön fekvő muszlim. Miért volt ellenség? Mert a, mert a francia államnak a jelvénye volt rajta. Ezek ez kurva nehéz vitatkozni. Azt hittem, majd ilyen lassan rákanyarodunk a témára, bejön Robi. Robi, hol ültél vagy álltál, amikor láttad a tévébe, hogy lelőttek 12 embert? Szavazzunk! És akkor gyorsan melegedünk. Szavazzunk! Ki szavaz arra? Tastok, szavazz arra? Tassok A szájából a jutni, bocs! Nem szórakozni vagyunk. Szóval... Ö... Belegedtek? Jó ide beülni? Mert meleg van? semmit nem csinálni. No, 3 kilóért nem tudom, szegyük kérdezni. 3 kilóért elég, elég mehet van. Még italt is vesz, ha akarsz. Például jelentkeztem ebbe a műsorba, mert mindig itt két pohár volt, mondom, hogy most al is jut, meg belépő se kell szóval, az Szóval, az a fontos kérdés, hogy, hogy szerintetek a, annak a a szerkesztőségnek a tagjai, amit lenészároltak, az, az, az a négy karikatúrista kb. aki rajzolta az egészet, akik ezt kinyírtak. Már többi a szöveget írta meg a, á, a, többi a ólom, az igazából ő, szetve, ő, á, mondjam, á. a négy nagy. Tehát ő, ők adták el ezt na, az egyébként ilyen, kipaszott igénytelen, sutyú, a Móliczka szintű lapot. Igen, azért ilyen tájom egy picit, tehát amíg sejt, szerintem senki nem ismert ezt a lapot Balázs Gáboron a reggió szerkesztőink kívül, és így amikor először így megláttam, mondom, ez biztosan viszonyatosan jó ilyen képregényes először. politikai ízés, láttam, hogy Nincs oda, hogy, a, hogy a, a, az Isten hátulról meghági a Jézus és a fenekébe a Szent Háromság, gondolom, és, ez, ez, és akkor, itt, akkor már egész Európa és Amerika zsösszűi Charlie-ban És nem tudtam elszakadni a gondolatot, hogy ez nem egy ilyen jó poén ateista és, és militáns, multikulti barátainak, hogy ugye te is felrakod a zsösszűi kitűzőt, nem gondolom. De az, az az igazság, hogy ezért a sajtószabadság. Az egy, de az életemben volt egy olyan szakasz, és ez kár lenne tagadni, amikor vettem ezeket a Múrizka címülat. De egyszerűen vettem. Kibazott csútyja volt, olyan, ekkora faszok voltak bennem, akkor volt egy olyan kép, nekünk nem volt egy olyan. olyan kép, hogy a, volt a csábólag akkor volt a fasz, hogy átlógott a másik szobába. A feleségem akkor volt a benne, hogy így nem a tévét, basznek. És, és, ja, és nem volt, volt egy újság, is nem is volt egy újság, és az volt ráírva, hogy bajnok lett a Fradi. És a, és, és a, a nő beszélt, és az volt a felirat, hogy... hogy hogy bazd meg, erre ment el a három kívánság? Ez még ilyen, és a, Ez egy ilyen lap volt, ez egy ilyen lap volt, bazd meg. Kettit, vele a ja. izi a kondolítsa, rájszba, ne szopatom, meg, a, a, a, a putyítset, meg a... Hát ez egy ilyen lap volt, bazd meg. Ilyen vicces, bazd meg. színes, feketeket. nem szálltak rá a buzulvánokra, mindenki már, bazd meg. Az, ez egy ilyen... Szenglap volt, mondom, bizonyos életkoromban én ezt vettem, a Magyarországi De meg, hát A, a, a 9-11 után a Moritzkának az volt a címlapja, hogy rajta volt egy cigány, mellette állt egy, egy, egy szomár, előttük a parlament, a szomár oldalára két benzines hordó volt rá aki, a cigány, hogy most magad, hogy éljenek a romák, azt neki a fajnak! Az volt a parlament. És azért megvettem, és igen, hittem el, hogy a 911-es szám ez volt. Tehát ők a gyászhoz ezt teszik hozzá. De akkor ilyen, ilyen ugye oltári hogy gyász volt a világon mindenhol. Meghajt kétezen amerikai. Jó, hát persze, akkor jó, de az döbbenetes volt, mert akkor ropant ki ez a háború, amiről most beszélünk. De, de jött a Móriczka, és ezt és ezeket írják ki. Tehát így az is egy vicc, bazd meg, hogy ezek fájnak nekik, bazd meg. Tehát nem, azért, nem ezek a pszichopata cégvezetők, bazd meg. Akinek tényleg ott lenne a fejük a cél azokat nem találják meg. És nem? nem! És tudod, hogy miért nem? Mert ez nem ideológiai háború, vagyis ideológiai háború, de, de a korána izi a, a, a partitúra. És a, és a korán az nem egy ilyen, nem, nem így, de nem ilyen ide, ideológiailag nem így működik. De ugye ezt azzal magyarázták, hogy ez egy tudatos döntés volt, mert tudták, hogy a média a legérzékenyebb arra, hogyha újságírókat ölnek meg, és így még jobban fel fogják kapni az ő ügyüket, mert hogyha más tölnének meg, és nem újságíró ez kell Egyébként, ha nem ölték volna meg őket, föl nem merülne, hogy újságírónak nevezze őket. Bárki, komolyan mondom. Komolyan! Láne nem hogy a libra legyen írva, hogy Párizs Charlie. De, de, de, a Párizs Charlie az azt jelenti, hogy hadvan Ez ezt jelenti. Bális Csárnya az nem ilyen szolidaritás megjegyzés, hanem az azt jelenti, hogy ha értjük, hadban állunk. De ez ez a... jelenti a Bális Csárny. Sokszor elsütötték ezt a poént, hogyha volt valami áldozat, és akkor ki lehetett tűzni, hogy mi mindannyian nem Tóbi vagyunk, segítsetek már, ez annyira, annyira rémítő, hogy millió ilyen volt. De most valahogy ilyen kicsit ilyen hülyén jött ki, nem? És akkor másnap kinyitom az újságokat, meg az internetet, és akkor nem vagyok Csárnyi! Tehát, hogy, hogy az összes öntudatot. Tényleg egyetértek velük, csak amikor a hatodik nem vagyok mű külföldi vagy magyar cikket nyitotta meg, akkor azt mondja, hogy Nem, Na, nem vagyok Csárdi az arról szól, hogy mi nem kérünk ebből a háborúból. Mi nem akarunk részt venni. A nem vagyok Csárdi az arról szól, hogy fehér zászló. Ide elüljetek! Ez, a, ez szerintem, ha nem vagyok Csárnyi, az a legnagyobb gyároság. Nem, ez nem csak ezt jelenti, Ez azt jelenti, hogy, jelenti, jelenti, jelenti. hogy nem akarok mindenáron egy, egy beállni, hogy... hogy, hogy Jajajaj, de én szerintem nem a Csárnyi vagy? Csárny vagyok, röltessé. én nem gondolom, hogy Csárnyi vagyok, az meg, mert az Ahmed vagyokkal is egyetértek, tehát az Ahmed vagyokkal is egyetértek, a Csárnyi vagyokkal is egyetértek, de az nem igaz, hogy az Ahmed nem muzulmán. Vagy a, a, úgy értem, hogy az nem igaz, hogy a terrorista nem muzulmán. Tehát, hogy így a, a, a én, én, én nem fogadom, hogy az, hogy mondjam, én, én, hiszek a multikulturális társadalomban. Hogyha idáig feszítjük a húrt, akkor azt gondolom, hogy igen, hiszek benne. És tudod, hogy miért hiszek benne? Mert azt gondolom, hogyha megszüntetnék, hogyha felszámolnánk, akkor, akkor megváltoznánk. Nem lennénk azok, akik most vagyunk. És, lesz, és érdemes harcolni azért, amik most vagyunk, de addig nem érdemes elmenni, hogy felszámoljuk azt, amit most vagyunk, mert akkor már nem lesz érdemes harcolni. Mert már nem leszünk különbek. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez, de ez a kibaszott súlyos dilemma, hogy a Charlie, a Charlie Hebdo nem azért egy pontos ügy, mert akkor a háború meg annyi áldozata van, mert egyébként kurva sok áldozata van, hogy erről is beszéljünk. De nem elsősorban ezért, hanem azért, mert előrevetíti, hogy a jogállamnak előbb-utóbb a saját húsába kell válni. És ha ez megtörténik, akkor az a kérdés, hogy meddig maradhatunk azok, akik vagyunk. Ez meglepett, hogy hiszel a multikultiba, mert három éve kijelentette egymás után Merkel, Sárközi, Kamerun, hogy a multikulti az megbukott Európában. Megbukott, megbukott, de a multikultinak az alternatívája nem az iszlám, ami... ami Elözölni, hanem, a, hanem az új világrend, ami megváltja. Érted? Ők, a... ők az integrációt tekintik a, a multikulti alternatívájának, hogy ez nem jött be, hogy majd virágozzék száz virág, mindenki éljen a maga kis külön negyedébe, és akkor majd milyen jól elérnek egymás mellett, mert hogy ez az, nem működött ezeknek az együttélés. Értem, hogy miről beszél ez az integrációban világos, hogy én is az integrációban hiszek. A multikulturális társadalomról mat úgy értem, a multikulturális társadalmat, hogy... Hogy nem kötelező egy valamit mindenkinek bevállalni. Hogy nem aparteit. Egy. Érted? Egyébként nem hiszek abban a, abban az, abban a vízióban, vagy abban az álomban, amiről beszél a, a Merkel. Meg amiről te beszélsz, hogy integráció. Nem hiszem el, hogy, az, azt a, a, hogy a nyugaton élő muszlimokat integrálni lehet. Nem hiszem hogy lehetetlen, lehetetlen kihívás, lehet azt mondani, hogy most már az integráció, bazd meg, de az a vonat már elment, arra már nem tudsz felszállni. Az a vallásából vonat van itt, arra lehet most felszállni. Az integráció vonat is volt, amikor még csak annyia fölteni, volt, amikor az... de akkor... Nem, akkor Güntel édesapjának föl kellett volna mosni. De günter édesapjának nem tetszett fölmosni, bazd meg, hanem hát ijatak meg fölmosni, bazd meg. Ilyen kurva volt a helyzet. Most akkor. már komplet családok jönnek, a nő nem dolgozik, törökül beszélnek otthon. Nem, szerintem ez az integráció, ez egy hazugság, és arra szolgál, hogy ne, ne kelljen tudomást vennünk a vallásháborúról. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Miért vallássáborút használsz? Európában az embereknek egy jelentős részlet. Miért használok vallássáborút? Semmilyen vallás nem követ. Ezer, ezer... Miért ö... nem kultúrák összecsapásáról beszélsz? Mert a civilizációk összecsapás az baromság, mert szerintem egy darab civilizáció van, egy globális civilizáció. Kultúrákból sok van. törés törésvonalakról lehet beszélni. <gül> ez nem kultúrális, ez alapvetően vallási. A mi, a mi oldalunkra nézve kulturális, mert mi már a valláson túl vagyunk. Sajnos. Jó, a kultúrákat Sajnos, a vagy szerencsére, jó, a, meg a, a mai világ az már a valláson túli világ. Az iszlámat meg a valláson inneni. Ezért kurva néz. Onnan nézve vallásháború, innen nézve civilizációk közti háború. Nem, nem, egy darab civilizáció van. Jó, akkor kultúrák közti háború, ahogy te szereted. De... A, a... <gül> A lényeg az nem ez, hanem az, hogy, hogy, hogy zajlik ez a konfliktus, ami, ami folyamatban van. Na most nézzük meg, vagy vizsgáljuk meg, hogy mik voltak ennek a konfliktusnak, a, kik voltak az áldozatai, vagy mennyien. Az utolsó nagyon súlyos sztori, ami ide kapcsolódik, és az valóban nagyon súlyos sztori, az a Eszláv háború volt. Meg Hát az iraki háború a be 1,4 millió ember halt meg az iraki háborúban. Egyébként, egyébként az iraki háború is ilyen. Valóban ilyen. Én... Hát Emlékszem, emléksz, hogy tüntettünk az iraki háború megindulására, és akkor megírták a liberális barikújságírok, újságírók, hogy Saddam hasznos idiótáig. Nem igaz, de nem, nem ez érdekes, de érdek, érde, é, igazad van, és igazunk volt, amikor tüntettünk ellen, de az nem vallás háború volt. Az egy fosztogatás volt. Ez egy gazdasági az, az, az, az, az, az egy fosztogatás, az egy volt. Az egy fosztogatás, az egy fosztogatás volt, az egy rabló háború volt. És kiállt a Tony Blair, és azt mondta, még milyen belenézett a brit polgárok szemébe is. Irakban kendőt kell hordani a nőknek. Egy olyan világot fogunk elhozni Irakban, mert egyébként tömegpusztító fejvereik is vannak, amikor a nők már sokkal szabadabban élhetnek tényleg diktatúra volt de nem hoadt meg 1.41. Makádarizmus volt amikor összefogtak vele, még annak ide én akkor volt Rákosi ifjús. Amikor 80-es években az Iránból. A élet, a Régi Szaddam, az, hát az egy vérszobjas szobja izé, Rákosi volt. Azzal, az, az, meg az, az az jutottak, ja, a szovjet a CIA. A, a akkor a, a, jó volt, a, ja, amikor meg a Makádar rászedült, akkor meg a e, e, háborút kellett ellen ide. Megpusztított a felvérei vágnak. Jó, jó, mincserek nem találjuk bocsánat. Ez este rosszabbá. Jó, nem egy az egy kátlástalan, sötét, undorító, rabló hadjárat volt. Ez tény. De arról nem, hogy mondjam? Arról nem a nyugati civilizáció tehet. Azt gondolom. De tehet róla. Tehet róla. Azt gondolom, hogy tehet róla. És akkor igazunk volt, amikor ott tüntettük. Tökéletesen igazunk volt. És azt gondolom... És ezért volt az, hogy amikor Bush-elnek idejött Budapesten, az volt nem, a címe a tüntetések, hogy terrorista Budapesten. Az volt a ja. Kurva jó volt, és ott voltunk, és tüntettünk, és igazunk volt. És végül nyertünk, mert lett az egészből egy obama, mert a, a, az inga, inga a bustál addig lengett, hogy egy obama lett belőle. Tehát, hogy így, az, ami, így végül az így meg lett az a tűz. Na jó, de Seres László, mikor kér már bocsánatot, hogy szádámaszos idiótái voltunk? Csak, igen, csak... Csak, csak az... az a, jó, igen, igen, világos. De, de, de az, az, ami a, az, ami meg a... a Balkánon volt, a Délszláv háborúban volt. Az egy kőkemény kultúrális... Az, kulturális... az, Ott... az kultúrális... Gyakorlatilag az ilyen három kultúra találkozik, hogyha a, a keleti és a nyugati keresztényt ugye különbözőnek veszed, de az elég jól tudták írtani egymást a horvátok, meg a szerevet is. Jó, a síták és a szuriták is jól tudták írtani egymást. Világos, de attól még létezik kultúrák közti háború. Na, a, a Délszláv háború egy ilyen volt. Mi lett a... A horvátok is, meg a, meg a szervek is ö, tömegesen írtották a muzulmánokat. Tény. Meg egymás. Egymást. De egymást regulárisan, az meg egy írtóhátátát azért azért az is más volt, ugye? Miért a haláltáborokat csináltak? Nem olyan. Ö, olyan... Ne, hogy olyan tömegsírokat álltak fel, nem egymást írtották, nem, nem írtották jobban a keresztények a muzulmánokat, mint a horvátok a szerveket meg vissza. Ugyanolyan ja, brutálisak voltak jó. egymással. A, Albániában már nem ez volt a helyzet, amikor a NATO beavatkozott. A szobó? Igen. Hát arra azt is tudjuk, hogy ott, ott viszont, izé, ott viszont ö, nem is háborús helyzet, vagy háborús körülmények között, hanem. Véghadták a, a koszovói albánokat, a szerbek? Mészárolták tömegsírokat, és a, és, és a NATO beavatkozott. Na most azért arra kurva kíváncsi vagyok, hogy például amikor egy Nigériában kiirtanak ezer keresztényt, mert mondjuk így ezer keresztényt írtottak ki, és ezek az aktuális történések, akkor mi ki agatkozik ott be? Jó, de ez Európában volt azért, ez mégis nonsense, hogy Európában ilyen történik. Hát az Afrikában történik, van egy sivatagrádású közöttünk, elég nagy. Itt ez, ez az egyik legfontosabb kérdés, ezt ugye diszkontlásnak hívják, amikor ami messze van időben vagy térben, az nem ugyanazt jelenti. Ő, ott van a... Ott, ö, a... Ott van az iszlám állam területén, tudod, hogy milyen keresztény gyülekezeteket írtottak ki? Tő, 2000 éve ott élő keresztény gyülekezet, szíriai keresztények, keresztre feszítik őket, megerőszakolják őket, legyilkolják őket, a gyerekeket. Tessék, ez zajlik. Az amerikaiak fegyverezték fel őket, és képezték ki pár évvel ezelőtt. Ők nyerték meg az iraki háborút. De mindegy, mert, a, mert a, a, a Dick Cheney, meg a George Bush, -e meg a a, a félik privatizálták még a fegyveres egységeket is. Tessék. Ezzel szemben az az igazság, hogy jelenleg a háború nem tud militarizálódni, hanem terrorizálódni fog. Mert nem tudja, hogy mondjam... Már az afgán háborút nem lehetett megnyerni. Már a Vietnami háborút nem lehetett megnyerni. A, az afgán háborút meg, megnyerhette a szovjet abban az értelemben, hogy megszállta Afganisztánt. De ahhoz kivonult, rögtön hatalomra jutott újra az iszlám. Koreai háborút félig lehetett megnyerni. És nem lehetett megnyerni a háborút sem. Ez már látszik. Iraki se lesen. Plusz Szíria fele. Tehát, az látszik, hogy, hogy zajlik egy háború, és ami, a, amit az iszlám állam hív, és nem véletlenül van Irán is beszarva. Az egy. Az egy. Az egy vallási háború. És az iszlám azért van beszarva. Mert hogyha az iszlám. Hogy, mert, Irán, Irán mert hogyha nem ő lesz ennek a vallási háborúnak a vezetője, ahogy Khomeini megkérdette, De aztán nem hajtotta végre, mert ő is konszolidálta a rendszert. Bármilyen furcsa is. Irán egy konszolidált rendszer az iszlám államhoz képest. Csak hogy Irán ő, síta, az iszlám állam pedig szunita. Irán akarta vezérállama lenni ennek a civilizációnak vagy kultúrának. kultúrának. De tagadod a civilizáció szó jelentését, nincs jelentését. Nem, tagadom, de a becslésekes globális civilizáció van civilizációk az az, hogy Kolumbusz partrosszál, és jé, ott még sose jártunk, tök más az írás, nem ismerik a lovat, ez valami tök más, van kukoricájuk, mi az? De most érted, ahol a... a... De várjál, de ha, a... ha, ha, csak a, ha csak a civilizációról, ha, ha csak a kultúrákról beszélsz, akkor nem tudod kifejezni azt, hogy a kínai az közelebb áll a kóreaihoz, mint a spanyolhoz, és a német közelebb áll a franciához, vagy a francia közelebb áll a törökhöz, mint a kínaihoz. Nem tudod, kifejezett. Viszont tök de mindegyik jó mindegyik külön kultúra, de ez nem igaz, mert azért vannak civilizációk, ahogy kontinensek is vannak, de azon belül is vannak országok. Viszont tök jó, hogyha azt nézett, hogy éppen Ukrajnában, ugye az oroszok meg az ukránok ölik egymást. Pedig mindegyik. még csak az, de sem az nem, az, nem hogy... civilizációs háborúk. Szerintem az máj, iszlám és is is a, is a, a, a civilizációs de. háború, és tudod, hogy honnan lehet tudni a civilizációs háború? És tudod, hogy miért nincs igazad? És van jelentése a civilizáció szónak? Mert a, a felvilágosodással nem világosult fel az iszlám, csak a nyugat. Fogy a faszba, ha nincsen különbség, hogyha egy, egy darab nagy globális civilizáció van, és csak kultúrák vannak. Hogy lehet, hogy felvilágosult közben az egész nyugat, de az iszlám nem? az hogy van? Sőt, nem csak a nyugat világosult föl, de a kulturális forradalommal a nyugati gondolat, vagy a nyugati paradigmák már a keleti, szintén más civilizációba is átköltöztek. Ez úgy van, hogy a, amit a civilizációnak hívunk, az azt hirdeti magáról, hogy több vallás elfér benne. Tehát, hogy vallásszabadság van. Ez egy olyan civilizáció, ahol sok vallás megfér, mert vallásszabadság de attól még van. De attól még vannak a könyvvallásai, és ez a nyugat, és vannak a, a Többi világvallások, és az a kelet. Így jó? Igen, és Indonéziába is könyvvallása van, meg a Fülöp-szigeteken is. De a keleten is van. Igen, és Roberto Bácsó is buddhista. De van olyan in young, tudod, ott is van ilyen, meg itt is van olyan, de azért figyeld a nagy elővonalakat. Ó, figyelem, de bo, bocs, ha itt lenne a Huntington, ugye ő civilizációk összecsapásáról beszél, de ő megkülönbözteti a német, meg az amerikai, angol száz típusú civilizáció fogalmat. Szerintem, ha most saját nyelvhasználatunkból indulunk ki, akkor kultúrák összecsapásáról beszélünk. És tök jó példa az Ukrajna, ő a ő könyvében már előre megjósolt a, a jelenlegi ukrán konfliktus, de azt mondta, hogy Ukrajnának van egy nyug a nyugati része, ami, ami, ami, ö, át, a, ahol az egyház alá vetette magát Róma hatalmának, és ők csatlakoztak a nyugati kereszténységhez, és Ukrajnának van egy keleti része, ami megmaradt az orosz ö, ortodox egyháznak a, a keretében, és azt mondta, hogy nagyon komoly össze, itt egy kulturális törésvonal van az ország közepén, és itt egy nagyon komoly összecsapás lesz, ilyen szempontból ez működik, és, a, és az irak-kiráni háború, amire utaltás síták és szumíták. Hogyan lehet ezt leegyszerűsíteni vallások háborújára, ahol a kereszténységgel szemben az iszlámban? Egy olyan Európa, érted, ahol, ahol, ahol, ahol, ahol, ahol nem tudom hány százalék hallja magát. Mi az igazság? A mi, a mi nézőpontunkból mondhatjuk azt, hogy ez nem vallás de az övékből az. És ha nem az ő, ő, ő, ő, ő nézőpontjukból vizsgáljuk, akkor beszabjuk. Ilyen, tenni, jól, igen, de most akkor. Ha a, a mi nézőpontunkból vizsgáljuk, akkor basz meg, uh, Izié, megdobjuk kenyerrel, visszadob Persze, csinálhatjuk, persze lehet, csak basz meg, uh, szerintem ez a hülyeség határos. De persze, halleluja, én is, a ah, én is vagyok, persze, csak. Uh, á, meg lehet hallni meg ilyenek, értem. De életösztön, ez az életösztön, elemi életösztön, működik-e vagy sem? Én is, izé, én is, én is békében akarok. Csak az meg, közben, a, hogy mondjam, vannak alapvetőbb kérdések, mint hogy egyetértünk értünk el. Az egyik az az, hogy én azt gondolom, hogy ő gondolja amit ő akar, és nem akarom megmondani, hogy mit gondol. És nem akarja adom, megmondani neked, hogy te igen, mit gondol. Én meg hadd gondoljam azt, amit én gondolok. De olyat ne játszunk, hogy ő megmondja, hogy én mit gondoljak. Olyat ne. És azért mondhatja meg, mert te hagyod. Ja, ja, ja, mert, ja mert, mert, de tudod miért? Mert a, mert a, mert a civilizációknak a ez a kulturális relativizmus. Minden kultúra, minden virágozni... Ez minden... 1911 megbukott. Azok a liberálisok mondták, hogy vége van, akik odáig hintették az igét, hogy minden elmer, Ez minden, így... minden jó. De ez így van, és erről nem veszünk tudomást, hogy ez így van. Volna egy kérdésem. Kik voltak az a négy, négy karikaturista a tiszteletekben? első lehetőség az az, hogy provokátorok. Provokátorok, akik akik nem, nem ismertek se Isten, sem, embert, azt hitték, hogy akkora a faszok, hogy minden meg tudnak baszni, aztán beletört a bicska. B válasz az az, hogy hősök, akik helyettünk álltak ki, hogy helyettünk álltak be a célkeresztbe. Mert volt egy célkereszt, és valakinek be kellett állni a célkeresztbe, és jelezni kellett, hogy hello, itt vagyok. Kiszavaz az elsőre? Kiszavaz a másodikra? Kevesebb vagyunk. Tudod, mit gondolok őszintén? Hogy ö, játszhatjuk ezt. Játszhatjuk ezt. Hogy egyébként ez egy kurva általános, a, az egész, egész hazai jobboldali sajtó ezt mondja, hogy így nem kellett volna baszakodni. Nem kellett volna. Megbaszni a nem tudom, én szent embert, meg a profétájukat, meg nem, és akkor most nem lenne ez. Na, nem kellett volna a, a az oroszlánnak a farkát, és akkor nem harap oda. Na érdekes, hogy jobb oldal mondja ezt. Oda. A hazai jobboldal. Jó, hát világosan, ez a gyarmaton vagyunk, várja. az De hát a, kell... a mondja ezt, hogy ne bántsd meg a mást, miért kell. De őket az zavarja, hogy a keresztény vallást is. Őket nem őket az zavarja, hogy az, a, az, a, az zavarja a veszélyérzetüket, tehát az a ő, ő, nem Gyávák, gyáva és aljas népség. Tudod, ez a hozzáállás, hogy nem kell... Így, mi nem játszunk, mi nem háborúzunk, nekünk kell... A, nem a nézheti, Kádári, mi meg ugrálni? nem utaz, utaz, utaz, utaz, nem, utaz, lesz nem lesz bajod. Utaz, igen, ne uprálj, nem lesz bajod. Ez, ez a hozzáállás. Az én számomra a legmegvetendőbb, a, a leghajjadékabb. A haverjaimmal sokkal jobban meg vagyok, akik azt mondják, hogy így izé, hogy így... De rögtön az a hozzáállásuk hozzád hogy így hogy így, így, így, így te akasztani akarsz muzulmánokat, és így rögtön úgy mennek hozzá, hát, hogy így nem, mert a szeretetünk, hogy nem akarom Oké. Okay. nyugi. Meg, hogy így izé, milyen rossz sorsa volt szegés rásznak de, de az az igazság, hogy nem volt, mert ismerjük most már a szüleiket, már el elvoltunk, láttuk, hogy hol nőttek fel, nem. Nem volt annyira rossz gyerekkoruk, nem. Kurva jó lenne azt hírni, én is azt szeretném hinni, hogy mi tehetünk róla. Hogy, hogy ez a ez a világ ilyen, az meg, hogy ezek, ezeket, ezeket nem hogy őket érvényesülni, nem hagy őket élni, és nem volt más választás, hogy ezt kellett tenni. Mert a közel-keleten tényleg így működik. De azt gondolom, hogy Izrael, akik Izrael-lel háborúznak, azok tényleg ilyen helyzetben vannak. Sokkal inkább palesztinok akár. De, de, de az európai az nem ilyen. Nem ilyen. És ö, hogy mondjam, egy olyan csáborról beszélünk, aki. aki ilyen, nem tudom, én ilyen ö, tök átlagos sorban dőlt fel, és így nem verték a szüleimek meg semmi ilyesmi, nem volt. Most én azt gondolom, hogy lehet ilyet játszani, mint amit a hazai jobb oldal járni. Hogy így nem kell ugrálni. Meg nem kellett volna provokálni. Én azt gondolom, hogy ö, hogy mondjuk játsszunk az ő, az ő elképzelésük szerint. Ne provokáljunk, ne, ne ugráljunk. Tiltsuk be a Mórickát. Igen, és egyre, egyre ba... ennyi érzékenységeknek kell majd megfelelni, Nem különben ki. mi van akkor, amikor két év múlva agyonlőnek egy nőt, aki miniszopnyában volt? Mondjuk. Vagy nem lőnek agyon, csak csadorba csavarnak és elrabolnak. akkor mit csinálsz? Nem kellett, nem volna. kellett volna olyan, olyan rövid szokját fölvenni. Miért kell a prov profétát provokálni? Miért kell? Miért kell a, ítélek, a baj. Ítélnek velünk is. És ítélnek velünk. Tudod hogy jól, hogy ítélnek. Minden kurva tévésorozatban beleírjuk őket, őket amit írunk, az meg. És, és mégis. Hát most miért kell provokálni? És úgy nagyobb vele, hogy az én csajom sem szeretném, hogyha olyan nagyon rövid szokját hordanak. Énként nem árt. De mindegy. De mondjuk nem szeretném. De bazd meg. Egy olyan világban nem szeretném, ahol szabad. Nagyon hamar le fog dőlni ez a izé, ez, a, ez a szappanbuborék. Bármilyen képzavarral éljek. buborék. le képzavarra az, hogy a múlti vége. 10-13 évvel ezelőtt az egyik vezető... De az integráció se fog működni! Az integráció se fog működni, ez tök nyilvánvaló! 10-13 éve ezelőtt az egyik vezető német szociáldemokrata politikus írt egy könyvet arról, hogy a bevándorlás az probléma, igenis nézzünk ebbe szembe. Kicsinálták, úgy olyan szinte, hogy az egészsége ráment. A Kamerun az azzal választatta meg magát, hogy két napra beköltözött egy iszlám családhoz, és ott lakott velük. Milyen érdekes, vajon onnan ismerős ez ki volt, aki egy Miskolci lakótelepen megköltözött egy családhoz. Ennyire kreatívak a hazai politikusok, hogy a, a Perlusconik másolja az Orbán, a, a Gyurcsány meg az angol ö, ö, ö, ö. De most komolyan! Kér, kér, és, kér, és, és, és három évvel a... ezelőtt ugyanezek a politikusok azt mondják, hogy megbukott a multikulti. Figyelj, Robi! Egy dologban pontosan... Én meg gondolok, hogy a multikulti az, ö, hogy mondjam, az már egy helyzet, ezzel kell főzni. Nem lehet, basz, meg, ö, ö, nem lehet ö, ketté választani a társadalmat. Ó, ita... Egy valamit lehet tenni, titkosszolgálati eszközökkel a, a legdurvább hitszónokokat, a nyugati kormányok kiboloncolhatják. mondjuk, ezt meg teltik, meg megtehetik azt, hogy elkezdik a, nem tudom én, a, a muzulmán fiatalokat állami programok keretében kivásárolni az állampolgárságukból. A jogállam eddig mehet el. Ilyen módon tudja ezt a helyzetet kezelni tovább, nem tud. Ja, és, és betiltja, hogy Franciaországban is betiltották a fejkendőt az iskolákban. Yeah. Ez egy olyan, Dilemma, ami régóta érett. Már Hitler is hogy mondja, már Hitler is ilyen módon ez volt a ez volt a Hitler hatalomra kerülésének a módja, hogy ja, játszunk demokráciásat mondta Hitler. És a demokráciás és a, és a demokráciás lett, hogy a hogy a demokráciának vége lett. És ez, és ez, ez, a, ez a ez az iszlámmal kapcsolatban is működik, működik, és működtetve van. Hát az jó tudni, hogy a hogyha egy muzulmán párt valamilyen országban győz, akkor azt a, a, kormányok, a, a kormányoknak van, van egy ilyen, mielőtt, mielőtt hatalomra kerülnek a, a kormányok, így újra meg újra ratifikálnak egy törvényt, ami arról szól, hogy a következő választáson, hogyha az iszlám párt kerül hatalomra, akkor a hadsereg veszi át a hatalmat, vagy pedig bevonul az Egyesült Államok. Vagy a nato vagy valami ilyesmi történik. Tehát az nem fordulhat elő, ami Irakban elő, a Iránban előfordult, amit Khomeini csinált. Tehát az nem, egyébként az is egy pucs volt, de, de pucsal akkor kerülhet hatalomra. Hadszer... Algeriában választásokon győzött az iszlámpárt. Törökországban is győzött már az iszlámpárt. Egyiptomban is győzött már az iszlámpárt. Ezeken a helyeken a hadsereg átveszi a hatalmat. Ha az iszlámpárt győz, akkor az ország oda magát az iszlám államhoz. Nincs olyan, hogy oda csatolja, ahogy a két láng egyesül, amit közel, közel viszel egymáshoz. Ami, ahogyan a két vízcsepp vagy higancsepp egyesül, úgy egyesül az iszlám. Ez a, ez a világkalifátus. Ez teokratikus állam. Ilyen Európában nem nagyon volt. Ez... Ez egy, ez egyébként az, az, a... A kávinnak a genfi például ilyen volt. Az investitúraharc arról szólt, hogy a pápaság az megvalósítsa Európában ezt a teokráciát. Az, az ummát. Igen, igen, ami ar arról szól, hogy egyházi állam jön létre. Hogy nem a, nem, a, nem az, az számít, hogy te milyen nép vagy, vagy te melyik országhoz, nemzetez tartozol, hanem a legfontosabb kötő erő az, hogy mi az iszlámoz tartozunk. Ez egy... Hogy, ez, ez egy ez egy speciális törzsi struktúra egyébként. Tehát ez még a törzsiségből maradt. Ez, ez, ez olyan, mint amikor az ázsiai különböző ilyen ném, nomád népek, hol hunoknak hívták magukat, volt benne 28 féle nép, csak akkor hunok voltak szétesett, akkor volt, amikor nem tudom minek. Ugye a magyarok között is voltak besenyők, úzok, de akkor magyaroknak hívták őket. Tehát, amikor valami egy nagy egész átfogja és azt kell érteni, hogy ez egy politikai erő a világban. Tehát ez nem, ezek nem muzulmánok, ez az iszlám. Nem tudom, hogy érthetője. Vannak mindenféle muzulmán országok, ott jönnek muszlim emberek, muszlim, kor, muszlim emberek kormányokat működtetnek, különböző pártok, működik a saját kis, hát kis arab korrupt rendszerük. Sajátjuk, olyan, mint a miénk szar. De más az iszlám, azt nem tudom, hogy értitek-e. Az iszlám az, a, az, az, ami most az iszlám államban hatalmon van, meg ami Nigériában, ahol ezer ember irtottak ki, ezer keresztény ember irtottak ki, ott, ott van hatalmon. Az, az két iszlám állam. És ha nem lenne síta, akkor, a, akkor Irán is ez lenne. Jó, csak ezt robi annyira nehéz elmagyarázni egy egy, egy muzulmának, aki azt látja hogy bevonult a nyugati ö, ö, országok bevonultak irakba meghalt 1,4 millió ember. De az nem vallásáború volt, ami most ez azt a azt azt azt azt azért nem azt azt azt akkor az mennyivel jobb? Annyival, hogy a George Bush meg a lett kötni, érted? és akkor már azt lenne, érted? Hát a George meg a Dick ennek a fejét kitűznénk, a, szerintem az iszlám is így visszavenne. Így érezni, hogy következmények vannak. De az, hogy a George meg a Dick Cheney golfozik, az nem. Hát az, az, az én is értem, hogy provokálja őket, engem is provokál, de ettől még nem vagyok hajlandó nem tudomást venni arról, hogy zajlik a két civilizáció között egy háború. Nem azért, mert mondom... Volt egy tök fontos hogy... Mondatot, hogy a muzulmánok az nem ugyanaz, mint az iszlám. Azt hiszem, hogy itt ér össze a két irányból, hogy kezdve de... tudunk beszélgetni, de a mert a kulturális milliárd eh, muzulmán ember van, és ő a nagy részük békés, és I ők de... meg az iszlám vallást, hogy ez a béke vallása, is egy, egy indonéziai muzulmán nem akar bevonulni Európába, és nem akarja iszlamizálni Európát. Az Akkor más kérdés, olyan, hogy ott olyan is olyan... van az iszlámnak olyan ága, mondjuk Indonéziában mi mondjuk el akarja tenni láb a keleti morikáztényeket. Vannak olyan, vannak, vannak olyan, vannak sokkal világiasabb muszlimok is. Például a marokkói muszlimok, azok a közel-keleti muszlimokkal összesen hasonlítható. Marokkóban ugye a nők dolgoznak, a Marokkói ezzel... bevándorlóknál dolgoznak a nők is. Hmm. Hmm. Algériak. Tök világias világuk van. Nem az a izé, nem az a, nem ugyanaz. És bocsánat, de Algériában a legbrutálisabb terorharmi veleteket a francia hadseregből kivált terrorcsoport csinálta, aki azért küzdött, hogy ne adják fel Algériát. Ki akarták nyílni a dögó távolnakot? Mondtuk, a francia szintem... elnököt akarták megölni. Hát 68 után a radikálisága a baloldaliaknak terrorszervezeteket működtetett, bankárokat raboltak el. Tudod, hogy kik a legbeszélyesebbek ezek közül, szerintem? Kik közül? Hát a, a muzulmán emberek közül, ezek az ilyen neofiták. Akik a. a, a, a, a újonnan megtalálják az írást. És, és, a, és a gyökerekhez visszaújnak. Igen. Hát nem azok, akik a kulturális rendszer, akiket hát a kártak. A tudományos islámot. Igen, van egy békéság, hanem amikor így. Hanem, a, hanem azok, akik ugyan megtért. A igen, igen. igen. Hát, ér, itt én, az milyen nevetséges, hogy Frank Riberi, aki egy Franciaországban született francia. Fölvette a muzulmán lát, és a gyerekét már a, a az iszlám kartja névvel látta el. Frank Ribery. A világ egyik leghíresebb futbalistája. Világklasszis, VB, Ezüst, Bajnokok ligája győztes. Majdnem aranylabdát is kapott. Látszik, hogy nem ismerem a focit, azt hittem még teröristáról. Nem, mekél. nem, nem. focista. És felvette a Fölvette a muz, muzulmán vallásos. Mire? Én ezt nem is értem egyébként, de biztos a feleségem miatt, meg annak a családja miatt. Nem tudom miért, de minden esetre fölvette. És rögtön az iszlám kardja a gyereknek a neve. Hát nem lehetett azt mondani, hogy a nem tudom én a. Az iszlám béke. Jajajaj, a Az iszlám Az, iszlám kardja az milyen? Ó, akkor most De ez a csávó, ez 10, 15 évvel ezelőtt még így reppelt arról, hogy megbassza a picsákat, meg ilyen... Tehát, hogy ez a... Az, az, az, az, az a... Igen, a terrorista is erről reppelt. Jajajaj, ne lecsét. Hogy csajozni, ok? Jajajaj. Jaj, jaj. <sínt> ezek, ezek, ezek az igaz ilyen sutyók, az meg ilyen... E, e, konzol, ilyen, száj, ilyen, nem fél, Playstation-ökön, meg úgy, az meg ilyen... Xbox-okon felnőtt generáció, amelyik megtalálja magának az isztánat, és a, hogy ő, ők azok, akik szerintem a leggyökértelenebbnek. Igen, ez a kulcs hogy szóval gyökértelem a bevándorlók első generációja örül, hogy oda eljutott, ott most új életet kezd, egyre lehet gyúlni, és ezzel javulhat a helyzet. De ettől nem szűnik meg a vallásháború, érted? Az, az nem fog be... annak nem ezt attól vége. Tehát, hogy, hogy a. vizsgálhatjuk azt, hogy mit tehetünk azért, hogy béké, béke legyen a civilizációk és szerintem mindent meg kell tenni. Mindent meg kell tenni, hogy ezt a, ezt a konfliktust ezt pacifikáljuk. Mi, aki időt nyer, életet nyer. Figyelj, mi vagyunk azok, akiknek fontos az idő. Most hogy mondjam ez, baszki? Mi akarunk ebben a világban boldogok lenni. Nekik, baszd meg, ebben a világban vagy a következőben ugyanolyan jó. Most nem azt mondom, hogy mi mindannyian csak ebben a világban akarunk boldog, boldogok lenni. Nem mondom ezt, nem akarom. Csak Viszont lehet nekik guthista barátaink is. Meg, meg, meg lehetnek olyan hívők, akikről én nem gondolom azt, hogy igazán hívők, de tényleg olyanok, vagy úgy tudnak hívni, mint valaki, aki azért felroppantja magát, hogy a hetedik mennyi kerüljön. Nem fölmegy, nem tud hozni nekünk. Köszönöm. Én egy fél szó szódát Egy jogurtot sok szalonnál vagy. Nos. Én Jó, figyelj, figyelj, figyel, figyel, Robi. Most átsétálok a másik oldalról, ugye eddig a kopponálni, hogy de nem oda Buda, vannak békés muzulmánok. Van egy szomszédom, Fidesz szavazó, de töketele van a pokornival mert az Orbánnal is. Nem mondok rá többet, mert akkor valaki kitalálja egy szomszédom. Azt mondja, hogy 2000-es évek elején voltunk Hollandiában, e, akkor már egy térképet kapunk a kezünkbe, hogy vannak bizonyos utcák, van nem menjünk be, így bevándorlók, ének és boldog közbiztonság. Tudom, hogy Schiffer Andrásen azt mondja, hogy ez csak egy anyagi-szociális probléma, ami sajnálatos módon törés van a és pont statisztikai átlag szerint túl sok a muzumán, de ők szegény emberek, depriváltak, De ezt most egy zárójelben. Pár évvel később elmentek ugyanebbe a városba, és ez nem egy lepukkant iparváros valahol Hollandia közepén, hanem egy ilyen helyes kis tengerparti egyetemi város. Már sokkal rosszabb volt a helyzet. Néhány évvel később. Volna egy kérdésem. Azok a terroristák, akik végeztek a Csáni Hebdo szerkesztőségével, ők reprezentálják az iszlámot vagy nem? Szavazzon az, aki szerint reprezentálják az iszlámot. Szavazzon az, aki szerint nem reprezentálják az iszlámot. Szavazunk újra. A, ö, aki, ö, aki, szerint, a az ő azok a gyilkosok, azok a azok gyilkosok, akik cigányokat gyilkoltak vidéken. Hol volt az a gyilkolás? tatár szentgyörgy. -Szent akik tatár szent gyilkolták a, a cigányokat azok reprezentálják a rasszistákat? Nem jó a kérdésre, reprezentálják -e a kereszténységet a keresztények? Nem a keresztényeket, nem a keresztényeket. Ne, ne, miért a keresztényeket Hát Nem, nem, nem, nem, keresztények nem, A nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a nem, nem, nem, a fehér, fehér felsőbrendűség felső eszményét, nem azt kérdeztem, a fehér felsőbrendűség eszményét reprezentálják-e vagy sem? Szavazzunk! Ki szerint reprezentálják? Most együtt szavazzunk, Robi? Ki szerint de mi, rosszul, rosszul teszel fel, fel a kérdést. Mert a, mert, persze, mert a dilemma, a cik, amikor cigányokat gyilkolnak, akkor az, hogy az egyik oldalon cigányok vannak, a másikon meg fehérek. Fehérek, akik azért gyilkolják a cigányokat, mert jobbak. És azt pusztul, pusztítsál a rosszabbak. De. Ez pszichológia. Ez bizonyos, hogy pszichologi... elhárító mechanizmus. Nem úgy kell a foglalkozni. Pszichológiai Világos egyébként igazad van, csak egy több másik paradigmában működünk. Tehát, hogy pszichológiai, beszéljünk pszichológiailag, tárjuk föl a lelket, gyógyítsuk meg őket a szeretetünkkel. Oké. Meg nagyon sok beteg van, de mégsem. Mészárólnak. Világos, hogy világos, most itt két mészárlásról beszélünk, és az egyik esetben nem reprezentálja az iszlámot. A másik esetben, meg persze, hogy reprezentálja a, a rasszista fehéreket. Tudod mi az igazság? hogy a kultúra... Tudod, hogy a kultúra... Nem jó, mert, mert, mert az Uram. egyik esetben két különböző vallás áll szembe egymással, a tatás szennyőgyi példában meg mind a két oldal. keresztény, ezért két. nem teszed fel azt, hogy kell... Hát mert, mert, mert, mert, mert nem is azért, nem, nem vallás indítékból volt az a gyilkosság azért. Miért mondjam, hogy keresztény? Mert a gyilkosságnak nem vallási Minden Minden mondasz, idén, azt, hanem, hogy Magyar, mondasz, hogy magyar, Az nem azt, hogy meg... cigány is magyar. De nem, nem, nem, azért öltem, mert, mert fehér, mind a kettő magyar állampolgár, Akkor mind a volt magyarul beszél, azért mert fehér, azért mert fehér, azért ölti, nem azért mert magyar, azért mert fehér. Na, a, mert... Tehát, a fehér magyar megölte a cigány magyart, ez történt, és azért tölte meg, mert fehér. Akkor úgy fel a kérdés, hogy reprezentálja-e a fehéreket azok, a másik, oldal, a másik oldal, pár oldalak, pár. a másik csak a kultúra, azért mert a kultúra az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ráépül a vallásra. És, és megszenítíti azt. De amikor jönnek a neofiták, meg az új, imámok, új imámok, és azt mondják, hogy Na, no, nyújjunk csak vissza az alapokhoz, olvassunk csak bele, másunk, mondott simp, a proféta. Másunk sík, a gazdasági versenyt, leigáztak a nyugatiak, pontosan, olvasunk. csak az iszlám maradt, olvassunk csak el, hogy mit ír, ír, ír a proféta. Hagyjuk az szufizmus, meg ezt az egész izé, mindenféle, hogy az iszlám, meg a mindenféle irányzatok, nézzük meg a gyökereknél. Csapjuk föl a koránt, és olvassuk el, hogy mit mond a proféta, és tényleg az van hogy az meg vallási háború ez a baj. Ez egy óriási különbség a két vallás között. Az egyiknek a vezetőjét az keresztre vezítették egy csóringerú, aki a ameriaival járta a vidékre, <gül> a tendenció... őkat borozgattak, volt nél, támogatójuk, egyszer elment a fővárosba, és ott egy kicsit rosszul tektek. Ez a tendencia a kereszténységben kereszténységbe is megvan olyan úgy. És van egy másik vallás, ami ami nem úgy, de, de nézzétek meg, hogy a két vallás, hogy lett világvallás. A kereszténység, az a legszegényebbek, meg a nőknek volt óriási szerepe a terjedésébe, katakombákba bujdokolta. Aztán így pár száz év alatt megszerezték a hatalmat. Az iszlám nem ez volt. Az iszlám dicsőségesen terjedt, mint egy ősrobbanás. Hát az semmire állította meg, és, és kardokkal vitték előre. Hát olyannyira, hát, a hogy ahogy, ahogy Mohamed, a, a, a birodalom alapító, az meghódította az arab félszigetetét. Tehát egy akkora birodalmat húdított, meg ilyen fél Európa. Már életében. Igen, fél Európa. Tehát egy már életében. És a, az utalítvány... Hát jó. a is merhanal, jó, csak hát Ez csak volt a kevesebb hát, faluban benne. Ez volt ott. Azt lehetett meghódítani, basz meg. Ez ugyanolyan, hogy a izé a Real Madrid le, hát igazából baz meg. Hát, az volt az ellenpél, baz meg. Tehát most meg. Jaj, hát csak a sivatagot! Hát persze, aztán látjuk, látjuk hogy mi lett belőle. Tehát egy világos, elején de csak a sivatagot. Aztán most már Indonéziában is, a dzsungelben is, meg Afrikában. Figyelj, az az igazság, hogy a konfliktus kódolva, amely mind a kettő térítő vallás, a kereszténység is térítő vallás, és az iszlám is az. Nem úgy, mind mondjuk a hinduizmus, meg nem úgy, mind mondjuk a zsidó, Hán, a az zsitoizmus, taoizmus, konfuciálizmus, hát, meg a zsidóval. A és azt mondja, és a, szónyom, hogy a Hamas hogy a Hezból a hely a támadást. A Hamas is a Hezból a a támadást. A azért, mert ők már hatalomhoz jutottak, ők Szépen már félig, a... vannak a tuti Szerintem alá... az nem iszlám. Szerintem az nem iszlám azért ítélte el a támadást. Szerintem az politikai mozgalom. Azok ilyen, szerintem azok ilyen pa, palesztin nemzeti mozgalmak, az az igazság, és, és az ügyüknek rosszat tenne, hogyha most ők beállnának a, és az az igazság, hogy, hogy meg gyakorl... is érte, hogy még, még, még hogy mondjam, tehát hogy az az igazság, hogy így szerintem az iszlám. hogy mondjam, így soha, ők, ők a, a palesztinok, azok a azok az arab világ meg a, a, a, hát igen, az arab világ cigányai, azt lehet, mondani Hát igen, azt lehet volna. És, és, és, és én, én néztem, hogy milyen menekülpáborokban élnek. Amikor kint voltam Libanonban, voltam, voltam, voltam palesztin muzulmánoknak a menekültáborában, de egy muzulmán állam a, a politikai menekülteket hogyan kezeli? Az állatokat mint az állatokat, tényleg úgy az megy. Azért Libanon nem egy tipikus muzulmán állam, hát ott a keresztényeknek, meg a drúzoknak nagyon komoly befolyása van. Hát talán ezért fogadták be, és ezért nem mészárolták embereket. hülyeség. a környező ország, iszlámországban is vannak palesztin Jó. Jó. A, tudjuk, hogy a zsidóízé, hogy, hogy, hogy, hogy is volt? Keresztény, keresztény menekültáborot mészároltak? Arról, arról tudunk, ugye? Olyan is volt. Igen. Olyan is volt. És hogy a zsidók részt vettek benne. Azt hiszem, hogy erről szól a libanoni keringő. Nem, az egy... Az egy hogy az palesztin menekült? volt, tábor, volt és a keresztények részá voltak, és a zsidók lettek részben. Igen, azt hiszem, hogy így volt. Igen, a, a, a libanoni állam az keresztény igen, igen. is alatt volt. Volt, keresztény, volt. volt ott egyébként ilyen keresztény vérontás is. Olyan, amilyen a Balkánon volt, vagy olyan, ami Koszovóban volt, vagy olyan, ami ami, ami a mostárban, Jó. mostárban volt. Ha ez balakot kérdeztétek, az oké, okay, Robi, ők mondjuk palesztin nacionalisták, de mit mondasz a kairói iszlám egyetemre? Mit mondasz a Kóserbót Maliból származó muzulmánk? Azt, azt mondom, hogy ők... Azt mondan, Hó, hogy hogy... Fér ez bele a vallásráboros képzők? Várjál, arról van szó, hogy ők muzulmán vallású arabok, akik lehetnek kurva jó fejek, és legtöbbük az is. Én voltam kint Arábiában, azokkal az emberekkel a világon semmi baj nincsen. A probléma az iszlámmal van. Nem a, nem a, nem a muzulmánokkal. Komolyan, az egy, hogy mondjam, az iszlám, az egy eszme. Mondhatjuk azt, Úgy hogy a probléma az iszlám militáns szélsőséges fundamentalista van? Igen, igen mondhatjuk azt, csak azt gondolom, hogy ez, hogy az a, igen, csak azt gondolom, hogy ez a természet. El. Ilyen, Igen, és a kultúra, az tudja ezt dobhitami. Arabországban, Megmondom, megmondjam, hogy mivel van a baj, megmondjam, hogy mivel van a baj, a kereszténységgel is ugyanakkora baj van, mint az iszlámmal, hogyha a kereszténység egy politikai eszme, ha nem egy vallás, hanem egy politikai program, akkor ugyanakkora a baj a kereszténységgel, mint az iszlámmal. Amerikában? Már... a neoprotestáns gyülekezetek Amerikában iszonyatosan durvák. Hát, valak, és valaki, nagyon szigorúak. A... Hogy államként kezdenek elműködni, úgy hmm. mint az iszlám államban abban a pillanatban ugyanannyi baj van velük. És azt gondolom, hogy kurva bajban, baj van. És hogyha valaki gyűlöli a, a 700-as klubot, meg a Petrobertsont, akkor mi? De, de Mert mi utáljuk a vallási fundamentalizmust. De ez alól az sem mentség, hogyha történetesen muzulmánok az illetők, vagy történetesen isztán fundamentalizmusról van szó. Nem terjed odáig a, a nyugati bűntudatunk, vagy a keresztény, vagy a Krisztustól tanult bűntudatunk, mert a Krisztustól igazából igazságérzetet kaptunk, és ahhoz kaptuk a bűntudatot. De amikor már, ami már nem igaz, amiatt már ne legyen, már ne kelljen. Nem terjed odáig a bűntudatunk, mint az életösztönünk. Ennyi. Van egy, van egy egyszerű mondás. Soha nem kerülhet tömegpusztító fegyver olyan emberek kezébe, akik nem ebben a világban akarnak boldogak lenni. Ez egy doktrína. Aki ebben a doktrínában nem hisz, abból hiányzik az elemi élet ösztön. Ez ilyen egyszerű. Ez nem... én, is a... én is a kultúrák sokfélesége mellett vagyok. De ha van egy olyan kultúra, amelyik azt mondja, hogy ne legyenek a kultúrák sokfélig, hanem legyenek féle olyan, mint én, abban ne ne Annyira nem vagyok a kultúrák sokféleségének a híve. Hogy támogassam a sokféleségnek azt a fajtáját, amelyik nem akarja a sokféleséget, hanem az egyféleséget akarja a saját magát. Egyébként a rák működik. Most... Akkor bocsánat, most adta egy... Én, ér, ér, ér, én azt gondolom, hogy, a keresztény, hogy mondjam, a keresztény fundamentalizmussal is baj van. Csak a kereszténység utoljára, szóval. utoljára 300 évvel ezelőtt tartott ott hogy ilyen probléma fölmerült. És lehet, hogy majd tényleg Pat le fogja csatolni Texaszt, És ha ez nem megtörténik jön. akkor az meg, tényleg a akkor, akkor akkor akkor, meg, akkor tényleg gáz van, mert akkor a, a történelem a fejünk fölött átnyúlt. De ha mi nem reagálunk akkor ő fogja lehasítani Texas-t, mert nincsen más, tehát hogy a háború az háború. Most hadd tegyek fel én egy kérdést, jó hadd szavasztassak titeket. Szerintetek uh, megölték a Charlie Hebdo újságíróit. Uh, rendben van-e az, hogy uh, milliók rakták ki a Facebookon az avatáriuk helyére, hogy zsüsszüjt Charlie Hebdo, én vagyok Charlie Hebdo, uh, George Clooney kirakta nem tudom milyen Golden Globe, vagy milyen átadónak. Hogy tegye fel a kezét az, aki szerint ez, ez így oké, okay, vagy ez természetes dolog, hogy ilyenkor felrakjuk ezt a feliratot magunkra. Jó. Nekem, nekem veletek, ne, nektek szól a következő kérdés, a következő szavazás, hogy szerintetek, ha a kuruc infó szerkesztőjét holnap akkor rendben van-e az, hogyha kirakjuk, szólásszabadság sérül, ugye miért kell lelőni egy újságírót, tehát adírja meg, amit akar. Rendben, ki, Kirakjátok azt a kitűzőt, hogy kuruc vagyok? <gül> Még, az, nem, hogy is, nem. nem az volt a hogy Nem az volt a kérdés az előtt, hogy kiraktuk -e el hát, el, hogy szerintük rendben van ez! Kirakta ki! Kiraktak ki? Mert én egyébként szavaztam az előbb, hogy szerintem rendben vagy kirakít, de mert ten, mert én mondjuk nem raktam ki. De akkor nem, mi nem Ez már egy ki? másik kérdés. Mi nem raktad ki? Ja, mert féltél a barátaid haragjától, ezer a faszát, de izé a értitek a dilemmát, hogy nekem vannak ilyen liberális barátaim Brüsszelben dolgozik, és, és könnyekig meghatódva kirakja, hogy Zsőszűi Csáli Hebdo, és akkor megkezdem, hogy és hogyha a Novák elődött lelövik, ne hagyj Isten, akkor kirakott, hogy kuruc vagyok? Hát igen, hogy elvárnám tőle, hogy akkor rakja ki, mert akkor legalább maga. az a Azaz szólásszabadság híve vagyok, és lelőtték szegény. De nem fogja kirakni. Jó, Mert az, az nem fáj neki. Nem fogja a novák elődök lelőni, nem így már, az megy. <haz> ez soha. Ez állatöltényi, tudom. Akkor szerintem előjék le a novák elődök attól függetlenül, hogy egy fasz. Jó, most a, ne, ne, az eredeti nem. példán. Senkit nem kell előjék le, mert a példa. Az eredeti példán utolsó, hogy megverik a novák elődöt, csak nem adnak neki. Pontosan, hogy a faszokat kevésbé üljék le, hogy hármas embereket lőnek le, az nem ideológiai hibalú. Hogyha az szélsőséges faszokat lövik le az az ideológiai háború. Na, akkor, akkor, akkor, civiliz akkor civilizációk közti háborúban erről beszélek. Különben meg egyszerűen csak van egy izél, az meg egy, ízé, meg, egy ízé, meg, az, Valamiért. Pont az a lényeg, hogy a Charlie Hebdo-nak annál inkább van kell a sajtószabadság, hogy egy szeny lap. Vagy egy átlagos szaros lap lenne, nem lenne jelentősége, hogy az meg így izél lőik, mert nem azért lőnék le. Több másokból lőnék le. No, no, no. Pont az a lényeg, pont az a lényeg, a, hogy mondjam, a Larry Flint, a provokátor című film, az erről szól. Hogy pont az a lényeg, és a Larry Flint is egy olyan figura volt, aki beállt a célkeresztbe, az a film erről szól. Hiszen a Charlie no. is ez a lényeg, a Larry Flint azt megmutatja az a film, hogy ez micsoda egy aljadék figura volt. De nem ez a lényeg, nem a ez a pontos. Hogy képvisel. Hát pontosan, és a Charlie pont erről szól. Bátran vállalták, bátran vállalták a szólásszabadsághoz való jogukat. Nem, és ez, nem, ez egy bátor, ez bátorság volt, nem ez nem volt. kaptak, rendőr vigyázott rájuk. Kurva bátorság volt, persze. Hát ő, ő, ő, ők vállalták a kockázatot, ami a szólásszabadsággal jár. Ráadásul a haláluk egy tipikus igazi francia stílusos, szimpadias halál volt. Bement az árik felpenyverzett terrorista golyóálló mellénybe. És mit csináltak? Nevettek. A viclaki szerkesztői el. nevettek. Nem hitték Azt el. hitték, hogy poin. És ennél szálló nem lehetett volna tényleg röhögtek, és úgy meg. Jó, volt egy 10 másodperc, amikor megérezték az ajtón át a folyosóról bejött. Az, az egy csávó, még túlélte, az megérzett valamit. Nem, Most, hogy van, ők azt mondja, hogy megéreztük a szobába állva. Ja. Hát, ki tudja, hogy a többiek megérezték ezek 10 másodpercek ja, ja, ja, ja, ja. voltak. De, Jó, ez, de egy... azért, azért látjuk azt, hogy a franciáknak van stílusa, mennyivel unalmasabb volt a londoni buszos robbantás. Ilyen emlékszik már ott a részletek. Hol voltak ott ilyen, ilyen gyönyörű elemek? Hol volt egy, egy maniból származó muzulmán dolgozó a zsidó kóserhoz, aki megmenti a nem tudom, milyen vá zsidó vásárlókat. Hogy vagy a. Volt, volt ilyen jelenet, hogy bemegy a, bemegy a dolgozó a nyomdába, kijön a terrorista a főnökkel, és akkor azt mondja neki a terrorista, hogy rendőrök vagyunk. Menjen innen. Elindul kifelé, és akkor hallja még azt a mondatot, hogy nem ölünk Csak Furra volt, hogy a rendőrök nem szokták mondani, hogy nem ölünk civileket. Felhívtam a rendőrséget, hogy biztos mindent. minden. Hol van olyan, hogy a, volt egy, az angol, angol terörtámadásnál ilyen jelenet, hogy a, hogy a főnök ö, ö, felküldi, bújjon el a beosztottját, és ő pedig kávéval kínálja a terroristákat, és amikor az egyik kimegy és megsebesül, akkor bekötözi a sebét. Ez tipikusan, mint a francia forradalomba, hogy danton lefejezik, és akkor azt kérdheti, hogy követni Fox, Robespierre. Szóval, ez olyan szimpatikus, stílusos francia. Elmondta mondta a kardoskában, hogy franciáknak van stílusa. Tehát a stílus, mint olyan, ez egy mediterrán dolog. Nos. a kérdés, hogy ö, ezek a ezek az akciók, amik zajlanak, ezek reprezentálják-e magát az iszlámot. És a kérdés az azért jogos, és azért megválaszolhatatlan, mert az iszlám valójában nem egy dolog, hanem kettő. Az iszlám egy vallás, és az iszlám egy politikai program. Egy politikai kiáltvány, egy politikai eh, irányzat. Rásul egy ami modern, igen. Egy hát minden, minden, minden, igen, igen, igen. És ez a kettő együtt az iszlám. Ezért, hogyha mint vallást tekintjük, ha, kényszer, kér, ha kényszeresebb mint vallást tekintjük, akkor természetesen vonatkozik rájuk a vallásszabadság, és egyáltalán nem reprezentálja az iszlámot az, ami történt. Nem. És egyetértünk, és teljesen. Viszont, ha meg politikai mozgalom, akkor meg, akkor meg igen. És az az igazság, hogy, a, hogy az iszlám az, az a, meg a, a betelepülő iszlám, a nyugatra betelepülő iszlám, az ezzel játszik folyamatosan. Tehát, hogy ő, ők vallás, ők vallási gyülekezet. És felépítik a saját mecsetjeiket, és azokban a mecsetekben pedig beindul egy politikai program. És abba, abba, onnantól kezdve meg már nem az. De abban a pillanatban... Nem tehát, csak az, vagy több. Igen, igen, hát, több. Az, a, továbbra is az, plusz az és, még... Igen. És, és abban a pillanatban, hogy fel akarod számolni, abban a pillanatban, hogy a sérül a vallásszabadság. És ez egy... Ez egy program, ami zajlik. Most... Én, én úgy vagyok vele, hogy... Hogy hinni akarok abban, hogy a nyugat integrálni tudja azokat, akik itt vannak. Az az igazság... Ez egy bevándorlási kérdés is, tehát nem csak, te azt mondod, hogy itt vallásháború zajlik, de ezek az, érted, szóval ez legalább annyira egy bevándorlás integráció probléma, mint, mint a... Már nincs bevándorlás. Már nem engednek be. Tehát most már arról van szó, most már, most már csónakokon próbálnak bejutni a... Jó, akkor úgy mondom a bevándorlási kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy elmúlt évtizedekben bevándorolt több milliós... Ö... Nem, nem, az az igazság, hogy... A, hogy, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem lett volna szabad hagyni a bevándorlást, hanem betelepítést kellett volna. Vagy pedig hát dolgozni. Igen, ez nagyon fontos, most mert ugye... Künterfaterjának fölmosni az, az, az esetleg, igen. Ez hát, egy hát, lehetőség volt. Vagy, de, vagy megcsinálom a budipucolást, vagy vendégmunkásokat hívok be, akiknek megköszönöm a segítségét, amikor már munkanéküliség van. De még integrálni is lehet. Csak vagy minden, integrálni. Minden, de még integrálni is lehet, csak nem az iszlámból. És ugye ezért... Csak, csak nem az és iszlámból. Ez ha nem mondjuk, mondjuk távol-keletről, egy csomó, csomó helyről lehetett volna, a szovjet, olyan, vagy a, igen, olyan. igen, akár keletről, a, igen, akár a pravoszláviából, egy csomó olyan helyről lehetett volna betelepíteni, de akár, akár afrikai keresztényeket is lehetett volna És az azért? Csak, csak, csak hogy ne legyen vallásháború, csak ők nem is számoltak ezzel, föl sem merült, hanem az en, a, ugye a kulturális relativizmus arról szólt, hogy jöjjön az, aki a legközelebb idejére. Erről szólt, hogy, hogy az egészet így engedni, így hagyni, hogy a, majd az önvezérlő mechanizmusok majd meggyógyítják. Az a, de, de, de, de egyébként a, ez a, a, a, a liberális állam így állt hozzá. Hát ugye a Demsky De az arról szól, nem, hogy nem volt a demsky ha valamit jól csinált a Demsky szerintem az, hogy nem hagyott gertókat kialakulni. Nincsen, a... nincsen Budapesten cigányengedély. Hogy nem hagyott kialakulni, az azt jelenti, hogy így hagyta a természeti erőket. szeret a, szelet, a hő, hőmérséklet ingadozását, a vizeket. Honnan tudtad, hogy nem tudatos döntés? Honnan tudatos volt, döntés volt ez a liberalizmus? Hát erről szólt ez volt a tudatos döntés, hogy hagyjuk az elemeket. A hőmérséklet fölmegy, leesik, az alatt megrepedezik a kő, azt elhordja a víz. Ez, ez, egy, ez egy tudatos zsöld, és a liberalizmus erről volt, ezért bukott meg. Azért több pontos, amit mondta, hogy, hogy letelepítés, telepítés, hogy betelepítés, mert szerencsétlen Orbánt, amikor elmondta, hogy nem szeretnénk olyan gazdasági bevándorlást, ami kulturálisan teljesen más országokból jön, akkor azzal küldték el ilyen dolgokat, hogy de hát Szent István is megmondta már a különbséget, viszont. és akkor volt, aki írta a cikkében, hogy bocsánat, Szent István... Ezer éveiért nagyon sok mindent mondott. Ha mindent követnénk, amit Szent István mondott, akkor egyeseknek le kéne vágni a kezét, mert mondjuk loptak. tehát akkor most megyünk következetesek, a másik az volt. De hát Magyarországra is az elmúlt több száz évben több hullámban jöttek bevándorlók, svábok, meg Galiciából zsidók. De, de, de ott, ott, ott volt integráció, ott, ott, sőt a Habsburg időnkben, amikor nem véletlenül telepítettek be katolikus vallásokat, mert a Habsburgok katolikus birodalmat akartak, és el akarták, csökkenteni akarták például Magyarországon és a protestánsok arányát. Hol van ez ahhoz, ami, ami Európában történt az elmúlt évtizedben? Most én, én az Orbánnal, lehet, hogy rohadszik ki vagyok, de az Orbánnal abba egyetértek, hogy hogyha választatok, hogy mondjuk egy ország, Magyarország csökken a lakosság, és megvan magyarázva, hogy ez nem jó, mert nem lesz nyugdíjunk, kell betelepítés. Ha választatok, akkor miért? Miért ne olyan bevándorlókat engedjek be, ahol a kulturális törésvonal, a kulturális különbség, távolság az kisebb? Egyértelmű! Egyértelmű! Ez megint Ez az, az életöztöd! Ez megint az életöztöd! Ebben Ez, semmi rasszizmus nincs. Így, a is, érted? Hogyha, hogyha, hogyha, hogyha csak abban jönök, hogy melyik az olcsóbb, az integráció költségeit tekintve. De nem, nem, aru, arról van vagy, szó. Vagy hogy... bocs, volt egy tök jó mondat, azt mondja, hogy, hogy igen, szegény, szegény iszlám terroristák persze, hogy terrorkodnak közülük néhányan az hiszen gyarvatosítottuk őket, elnyomtuk őket, súlyos háborúba írtottuk őket, és köve. Bocsánat, de... Ö, vietnámi terrorizmus van. Hmm. Laoszi terrorizmus van. Nem, hát látni kell, azt, azt látni kell, Honduraszi hogy... terroristák feldújják, nikaragóai terroristák. Az egyesült államok nincs olyan dél-amerikai ország, ahol ne vonult volna be az elmúlt száz évben. Azt látni kell, hogy az iszlám az mindenhol háborúban áll, a, akárhol bármilyen kisebbség, akár Kínában, akár Oroszországban. A világon bárhol van muzulmán kisebbség. Semmi nem ránkodtam úgy össze a... 9:11 után az ellenséges nagyhatalmakat, mint 9.11. Akkor az kitermeli a harcos iszlámat. Mondt ezért, amiről beszélsz. A, a grozni, hogyha jól emlékszem, szintén erről szólt. De ott vannak az új gúrok, akik szintén ugyanett. Tehát ugyanez a mindenhol, akár, akár, a, ki, akár a Kínában élő muzulmánok esetében, akár a Fülöp-szigeteken, akár Oroszországban, akár, akár Franciaországban, a világon bárhol, ez, igen, hát Vigériában meg most hatalomra is jutottak még hozzá elég a, a, a harcos iszlám nagyon durván. Mert hogy így a, a, arról, szól az, arról szól az egész történet. Hát az ezer ember úgy halt meg. Ez a terroristák. Az is terrorizmus volt? Ott igen. is van iszlám állam. Az nem kormánycsapatok voltak. Kormány van egy Hát ugyanúgy nincsenek kormányom, mint a közel keleti iszlám állam, van a közel keleti iszlám állam? Nincs. De azért kiültja a 2000 éve ott élő keresztényeket? Igen. Hát ez egy érdekes jogi helyzet. Nincs fővárosa, de, de, de, de nem lehet azt mondani, hogy, hogy ott, hogy ott hogy Szíria lenne. Pedig Szíria az egy muzulmán államvallású hely. Ugye? De ott nincs Szíria, mert ott iszlám van. Értjük a különbséget? Iszlámám, a Igen. Irak. Igen. Dél-Irakban ott van az amerikai bábállam. Mifajta, hogy hívhatod ott is muzulmán emberek élnek. Északon meg a... meg a... a kalifátus van. És Izériában is van egy ilyen kalifátus. Nincs fővárosa, de ott van. Tehát az már nem terrorizmus. Tehát itt nem egy szupermarketet foglaltak el, és az meg hat keresztényt kivégeznek, hogyha nem izé nem kaptak egy helikoptert. Tehát nem ez a szituáció van, hanem egy komplet országrész. És most lehet azt mondani, és a, és a kulturális relativizmusnak a hívei, azok ezt mondják, hogy hogy ezek elkeseredett kölykök, akik, ö, akiket mi elnyomunk. Mi a nyugat, elnyomunk és kizsákmányolunk, és hát ez, ez a következmény. Most ők visszaüstnek. Tehát, hogy ez, ez, ez most egy... Hát ez várhattuk volna. És hogy felelősek vagyunk mi is. És én nem gondolom azt egyébként, hogy én felelős lednék. És úgy nem gondolom, hogy Edelweiss sört iszom, és sokszor coca és nem gondolom, hogy felelős lennék az iraki háborúért, mert én tüntettem is ellene. Tehát nem gondolom. És nincs bűntudatom a jólatosítás miatt. És nem szeretnék de? egy olyan országban élni, ahol nem tüntethetek a fennálló rendellen, mert lehet, hogy mi elkövettük az iraki háborút, de én tüntethettem ellene. És végül hatalomra juthattunk. Most, hogyha ez így a, a, a nem George Bush az ugye az obama. Tehát, így ja, és, és végül elismerték, hogy egy baromság. Jajajaj. Ja, végül... Jó érzés volt, hogy pár, pár év múlva elolvashattatok. Ja, hát okay. ezt nem így kellett volna. De most az érdekes doktrína az az, hogy most már, most már nem lehet nyílt háborút folytatni ezek ellen az iszlám államok ellen. Mert, mert nem lehet, mert belátták, hogy nem lehet. Mert legyőzheted a hadsereget, elfoglalhatod a fővárost, megszállhatod a kikötőket, meg, az, meg, a, meg a gyárokat. Kitermelheted az olajat is. És hatalomra jutottad a szélsőség. De politikai csoportnak. De ahogy kivonulsz, az általat kiképzett, kiképzett, az általa kiképzett ö, ö, fegyveresek lesznek az iszlám állam ellen a, a te Tehát, hogy ez rossz. Ez rossz politika. Hanem a kurdokat kell ö, támogatni, kell mert ő nekik valódi szerves konfliktusuk van. A, nem, nem megbesztegetjük őket, hanem nekik valódi konfliktusuk van a... Meg, hát ott egy hagyományos baloldali politikai párt irányítja őket, nem? A kurd párti. Szerintem a kurdok azok a, azok a közel-kelet... Ö... Hát, mint a spanyol polgáráborúban, nem? Igen, ez, igen, igen, ezt a, ezt a kifejezést keresem. anonimus. Közel-keleti anonimus. Valami ilyesmi. Hogy ők, ők tényleg olyanok, tehát, hogy ők, ők, őket folyamatosan basztatták, és ők egy nyugati állam akarnak lenni. Tehát a kurdok azok kvázi egy ilyen nyugati, nyugati típusú állam szeretnének lenni, és így folyamatosan a nyugattal próbálnak, próbálnak folyamatosan így diplomáciailag így hagyakozni a nyugati embernek az értékeire, hogy egyszer majd megteremtik nekik ott azt, a, azt az államot, amit nekik ott kvázi jár. És most is ők az amerikaiak szövetségesei. De hát, a, de hát azt gondolom, tudjátok, hogy az Anonymous is hadat üzent az iszlám államnak. Tehát, hogy így, így, így, így kurva érdekes módon az Anonymous azonnal tudja, hogy egy ilyen ügyben ho, hova álljon. És nincsen identitásválsága az Anonymousnak. Hogy jaj, jaj, most, jaj, most a van a egy egy Jaj, most mi lesz? Na most azt fogják gondolni, hogy én Istenok konzervatív vagyok. Te incélben. Én dolog távadni őket, hiszen hát gyarmatosítottuk őket. Na most ez kurva érdekes nyilámban, de így pontosan tudják, hogy hol a helyünk ebben a konfliktusban. Kurva érdekes, nem? Jó, én nem vagyok ennyire határozott, mint az alvalon, két barátom. Szeretném elmesélni, mindegyikkel dolgoztam ugyanabba a, a civil szervezetben, az egyik Brüsszelben van ki, újságíró, és írt egy gyönyörű szép Facebook bejelzést, hogy olyan jó érzés, itt Brüsszelbe futás után bemenni egy feketéknek a boltjába, onnan az izzadt futóruhámban nem néznek ki, és futás közben a parkba a mecsetnek a lemenő nap megvilágított tornya egy biztos igazolás pont, és akkor felsorolja az összes különbséget, hogy mennyi mindent adnak neki, és milyen jó, és hogy azt akarja sugarni, hogy milyen jól együtt élünk itt, és micsoda baromság, amiről mondjuk a Puzsé beszéljük vallásában. Van egy másik kollégám, ugyanott dolgoztunk, kiment lett. De... Magyar, és azt mondja, hogy Basszus Viktor, amikor kimentem, tényleg abszolút ez a multikulti, liberális, toleráns izé, módon álltam hozzá, és azt látom, hogy nem működik a bevándorlás. Nem, nem, nem én nem működök, mind bevándorló, hanem azt látom, nem tudom, hogy Stockholmba vagy hova ment, hogy azt látom, hogy Basszus tényleg az van, hogy kulturális törésvonalak. Hogy, hogy, hogy, hogy valami teljesen más uh, berendezkedés az, ami, ami itt van. Megkapcsolom az információt, nem tudom, a Nógrádi György, azt ti hova az, az, az bal lib vagy jogboldali, vagy mi az? Én úgy emlékszem rá, hogy ezer év óta, amióta az eszemet tudom, egy ilyen külpolitikai megmondó ember, szerintem azt tudja, hogy a bal is kiszolgálta, lehet, hogy most áttálta, nem tudom, van, segítsetek. Ausztriában dolgozik, nem mindegy. Bekapcsolom az inforádiót, és azt hiszem, nem hall, nem, azt hiszem, hogy nem hallok jól, azt mondja, 4% nyugat-európában átlagosan a muzulmánok aránya, Svédországban is körülbelül, körülbelül ennyi, 77%-át adják a bűncselekményeknek. Most lehetnék rossz májú, hogy a többi meg ex-jugó, de ezt most hagyjuk. Ez a 4%-t él a bűncselekmények 77%-át. És akkor most melyik barátomnak van igaza? Magyarországon ma két doktrína van. Az egyik az az, hogy nem kellett volna olyan nagyon nagy fasz rajzolni a profétának. Ez a jobbos. És a valószínűleg jobbos. A jobbikos nem ezt mondja. A jobbikos mit mond? Hát a jobbikus az senkit regissza... nem, nem A jobbikus a a a az azt ne nem, van semmi van. nem beengedni, és felvenni a kesztyűt. Nem, a jobbikus ja, nem lesz mondja, végre visszautasítanak. Nem, mondják, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a. nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, és, és ez és tényleg a mondom én aki de Ez a... De a körmükre fog égni bazmeg meg ugyanez a nyúl vagy bárhol máshol érted? Tehát, Ozan, nézd, az oroszoknak? De most az hogy a az hogy az hogy hogy hogy a valásgyalázást azt türik és eltiporják, és és, szöve, és, és Kezet nyújtanak. Hát, mert szerintem az iszlám a végtelenségéig együtt fog tudni élni a Krakoszláviaval, amajd ott nem lesz konfliktus soha. Nem, az iszlámnak tetszik ez a törvény, ők akarják, hogy a vallás gyalázni. De, de taktikailag nem akarják, és nem stratégiailag nem értel. Nem. Ők aktuálisan lehet, hogy nem akarják, de valójában az egész dolog arról szól, hogy, hogy, hogy, hogy a konfliktus nem ott ki. szerinted, te. Szerinted, a promoszlávia az úgy él, ahogy az iszlámnak tetszik. Te komolyan azt gondolod? Nem. Hát nem. És van, ez az, amit így nem mér föl, akkor, amikor ebben a helyzetben azt mondja, hogy nálunk ilyen nem fordulhatott volna elő. Érted? Most, itt tényleg az a, tényleg az a kérdés, hogy a, a két, két külön, két doktrína, a bűntudat doktrína, meg a gyávaság doktrína, között Magyarországon egyáltalán létezik-e az a vélemény, amelyik tisztában van azzal, hogy a nyugat az két háborúban van. A két doktrína, mind a kettő arról szól, hogy lefolytjuk a problémát, hogy vagy nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni azt, hogy itt van egy háború, és hogy valahova állni kell. Szerintem a jobbik, ha valahova áll, akkor azt mondja, hogy le visszaújtottunk. Tehát akkor az iszláv oldalára áll, szemben Amerikával, meg a zsidókkal. Hát hova Hát, Mármint, hogy kiütött vissza kinek. Hát vissza. A, a, a nyugati. Ezt mondja a Jobb. Igen. Is akarul, hát ezt mondja. Igen. Nos, én így empapizálok. Tehát én így elképzelem magam, mint jobbikost. Abbasz meg a, az én ellenségem a... Iz, hát, basz meg egy olyan Egy olyan tengely, aminek az egyik jutra állása Egy olyan tengely, meg Izrael? egyik jutra A másik... Az, a másik, a, a másik a, hol állnak a zsidók? És akkor a hol állnak a zsidók? Hol állnak ebben a kérdésben a zsidók? Na, hát. szavazzunk! Szavazz arra, hogy a radikális iszlám mellett állnak ebben a kérdésben a zsidók. Úgy általában tudjuk, hogy ilyen nincs, hogy a zsidók, mert annyi féle zsidók. Nyugat-európák <gül> -e volt -e <gül> a zsidókkal vannak a szélső jobbosok. Persze, de mindegy, a demokraták között is sok a zsidók. Ez szógyan ide. Ja, azt szoktam, hogy Amerikát mondod. Nem, nem, nyugat Minden jó a zsidók mindenféle izé csoportban ott vannak. Én állítom, hogy még a radikális iszlám körében is ott vannak. Az, az is, van a saját, hogy a az az mind, van de, de. a saját, hogy van a hogy a a saját, hogy van a hogy hogy én igazából mind a két, mind a két doktrína, az egyik az, a, az egyik az arról szól, hogy nincs háború. És tudod, mi a kurva érdekes, hogy a liberálisok nagyon-nagyon közel sodorúnak ebben a kérdésben mondja. A, a jobbikhoz. Igen. Na, és, na, de vája, vája, vája. Várja, nagyobbik is, már de rendben, ne a, a a nem, de elolvastam. ne féljük! a tegyet, papír, tegyet, papír, a papír, tegyet, papír, tegyet, a rendben papír, tegyet, papír, tegyet, papír, A papír, tegyet, papír, tegyet, papír, tegyet, papír, tegyet, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, papír, amikor így az első világháború utáni rendezésben így ketté kellett volna választani. De a trianói rendezésben egyébként azt igazán belevehettük volna, hogy oké, okay. Csak a kámpák bevezetében a rendben is oké, de Ferencsius-e fogja. Vagy ugyanúgy felosztott Ferenc e felét, ahogy a triamoni határok, és akkor nem tudunk belépni a sziget közepére, ami. Nekem, féről, nekem teljesen mindegy, hogy a területe a Ferencsius-e <gül> földi Magyarországnak. Na, valami irány nekem. szeretném, hogyha a kontúri az a nagy magyarok. Nekem az sem az, ha a hatalmon de a Gondúr az kurva fontos, az nemzeti ügy. Az érdekes az az, hogy nagyon-nagyon hogy kevesen vesznek tudomást arról, hogy a kettő doktrína, az mind a kettő arról szól, hogy mi, az egyik azt mondja, hogy nincs háború, a másik azt mondja, hogy talán van, talán nincs, de én ki akarok vonulni belőle. Ami egyébként szerintem tök oké. És szerintem tök oké kivonulni a háborúból, és nem kell foglalkozni a civilizációk közki háborúval, Bocs, hogy ezt a kifejezést használok. Kérlek, Robi, nyugodtan. A, a, szerintem, Gyökök oké, okay. szabadjon kibonulni. De aki politizál, az ne vonuljon ki basz meg. A bajer Zsolt, meg az összes többi basz meg, amelyik minden kurva héten abból él, hogy politizál, az nem mondja azt, hogy nem kellett volna olyan nagy paszt rajzolni a profizának. Tehát az nem ne mondja ezt basz meg, az politizáljon most is. Hát az én azt hogy abban a, barát, a, mert a mert pillanatban, hogy egy számúra kényelmetlen politikai kérdés merül fel, nem tudják elhelyezni a hagyományok gyurcsány orbán Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. a Nem. Nem. Nem. Hagyjuk, a, hagyjuk az energiát, az energiát áramlani. Hadd töltse el a szeretet, a, a, az isteni szemét. Most ne hívjuk sehogy. Ugye érzitek, hogy egyek vagyunk. És itt már a kulturális relativizmusnál tartunk, és a baloldalnál. Egy nagy halálos öle, ölelésben, és ö, ö, homoerotikus baszásban egyesül a két oldal. Valójában nincs háború, nincs, nincs konfliktus. Miért nincs? Mert de nem szeretünk állni a de hogyha van konfliktus, akkor mi bűntudatos keresztények vagyunk, akik nem, hábor, nem háborúzunk, hanem vagy lemészárolnak minket, vagy nem. És nagyon erősen hiszük, hogy nem. Az identitásunk alapja, hogy sosem. Mert, mert baloldaliak vagyunk, és még egy nem akarunk. Tehát, hogy ha még ha le is mészárolnak minket, akkor sem történik meg velünk a legrosszabb, hogy mi -e másokat. Ez a alapja. ez a nyugati bűntudatalapja, és ez a hazai ilyen liberális értelmiség hárításának az alapja, hogy valójában attól félünk, hogy egy újabb Hitler termelünk ki ez ellen majd. És ettől jogosan félünk. Mert kurva nagy a kihívás. És félünk, mert érezzük, hogy akkora a kihívás, hogy Hitlerért kiállt. És rettegünk, és ezért elhárítjuk az egész problémát. És azt mondjuk, hogy nincs is háború. Csak, csak, csak, csak, csak a mi rossz rendszerünk van, ami ezeket a szegény srácokat megnyomorította. És persze, hogy igazságtalan a rendszerünk, de az övék se igazságos. És továbbá hazugság, hogy nincs ők és ügy. Mert van. És... És az az igazság, hogy, hogy lehet, hogy mi gyarmatosítottuk őket, de a miénk egy olyan rendszer, ahol mi tiltakozhatunk ez ellen a gyarmatosítás ellen. És ez kurva jó. Ők meg egy olyan rendszert akarnak, ahol nem lehet az ellen a rendszer ellen tiltakozni soha. És nem gyarmatosítani akarnak minket meg kifosztani, hanem azt, hogy úgy érjünk. Itt az életmódunkról van szó. Arról hogy, nadrág... Arról, hogy én nadrágot vehessek föl ma reggel, és ne kelljen ilyen rövid tűlszoknyát nem és hozzá harisnyát. Fogod? Mert az egy vívmány, hogy én ezt a nadrágot viselem, annak a viszonylatában, hogy tűlszoknyát és harisnyát is viselhetnék. De ha nem vehetem föl a tűlszoknyát meg a harisnyát, akkor ez a nadrág, ez onnantól kezdve egy ruha. És abban a világban én nem akarok ilyen. A kurva anyját annak, aki kitalálta az iskolat következmáni. Két, két, két mondatot olvasok fel, mindegyiket ugyanaz a személy. David Cameron mondta, brit miniszterelnök. Egyik 2007, másik 2011-2007. Ami még két napot eltöltött van így Börmingenű, vagy milyen bevándorok. Egyetlen általam ismert muszlimot sem zavarta, sohasem a karácsony, de többüket milyen felháborította, hogy az iszlám vagy az iszlamista szót használták a terrorista fenyegetés körülírására. Eltedik négy év, és azt mondja, e nem tudjuk megállítani a terrorizmust szimplán csak a határon túli akciókkal. Eee, a multikulturalizmus elve miatt tudták radikalizálni az iszlám fundamentalisták a fiatal muszlimokat, és néhányan közülük a következő szintre lépve terroristákká válnak. Érdekes, itt már használja az iszlám szót. A... Azt mondja, a BBC szerint a multikulturalizmus a legérzékenyebb témája a brit politikának. Akadémiai megfogalmazásban annyit jelent a szó, különböző etnikai vagy vallási közösségek, amelyek teljesen elszigetelten élnek egymás mellett. Egy, a BBC által idézett újságíró az integráció ellentéteként jellemezte a multikulturalizmust. A New York Times szerint a brit kormányok a 60-as évek óta támogatják ezt a multikulturális politikát, amelynek a lényege, hogy minden csoportnak joga van a saját értékei szerint élni az életét. És se gondolkodtam így mindig. De tényleg? Ö de a, az az igazság, hogy nyugaton az iraki ö, rablóháború az nagyon-nagyon sokunknak a figyelmét így ö, megtévesztette, Ugye az, a valósági élményét megtévesztette, mert, ö, mert ö, tényleg durva, ízé, durva beavatkozás történt. Nem az iszlámba, hanem, hanem egy konkrétan egy muzulmán népnek a működésébe, az életébe, Egyszerűen... egyébként egy nacionalista diktátor volt, aki nem iszlám alapon lehet, Lehet, lehet, lehet, de az az igazság, hogy nincsenek alternatívák. Vagy iszlám van, vagy nacionalista diktatúra. Hát az az igazság, hogy a vagy pedig valami valami ihletet, nem tudom én, az meg kurva jófej király, mint ilyen izé, ilyen volt a, a Jordá... Jordániában volt ilyen kurva jó izé, kurva jófej, ilyen barát király. Aki egyébként muszlim volt, nem volt keresztény, de, de kurva toleráns, hogy meg jó fej. Ezt mondom, hogy muzulmán államok tudnak egész normális tör társadalmi, történelmi ívet leírni. És lesz, le lehetnek olyan, olyan regnumok, amikor még vallásszabadság is van. Hát így még ilyen is van, még erre is van példa. Csak azt értsétek, hogy az iszlámot ott elnyomják. Hát azért, azért lehet vallásszabadság. Tehát az iszlám ott szervezkedik, hogy hatalomra kerüljön, és hogy mit én, szervezkedik, hogy valahogy meggyilkolja a királyt. És ezt nem látni, tehát hogy az egészet tagadni, és azt mondani, hogy itt valamilyen, nem tudom én, úgy tekinteni erre, mint egy iskolai lövöldözésre, ahol az iskolás gyerek megöl két tanárt, meg három diáktársát, utána meg magát, mert ott gyakorlatilag a kulturális relativisták, azok ezt mondják, hogy ez semmi köze történt. az iszlámhoz. Semmi köze az iszlámhoz. A köze van hozzá mi bűnünk, mert gyarmatosítottuk őket. Igen, igen. Most emelje fel a kezét az, aki szerint a Csádi Hebdóban történt dolgok, semmi közük az iszlámhoz. Mert már tartunk valahol. Mm. Emelje fel a kezét az, aki azt gondolja, hogy van köze az iszlámhoz, de megérdemeljük, mert gyarmatosítottuk őket. Mert már tartunk van. Már a lemblistámon, mert azt kívánom, bár tartanánk. Az az igazság, hogy a békés egymás mellett élésnek egyetlen egymódja lenne, és ez a, ez a rakétabúra, ugye az megvan. Meg a meg a, a, a Hát vagy fal, vagy pedig, vagy pedig... Uh, a kínaiak ezt csinálták, ugye. Va, vagy pedig nagyon-nagyon a... nagyon, vastag és széles drótkerítés nagyon sok árammal. Ugye? Hát, Ez vagy a... A... hát a szöges drót, igen. A szöges drót. És majd vagy megállítja őket, a szöges drót, vagy nem. Na most a két, két kérdés van. Az, hogy hány irányból lesz osromolva a szöges drót? Ez milyen kérdés? pedig kurva jogos mert hogy bent is vannak kis drótok. meg van a nagy, az egy. És hogy a, a drót, az mennyit bír. Mert amikor elindul egy nagy néppándorlás szerű, mit tudom én, azt mondom, hogy 800 millió ember egyszerre elindul. Azt milyen drót állítja meg, azt már feltaláltuk? Van olyan, mert hogy így, így tényleg meg kéne nézni az, aktuálisan a wikipédián, hogy mit tudunk. Hogy meg tudunk állítani egy népvándorlást, amikor így elindul ilyen mennyiségű ember. Az hogy fogjuk megállítani? És a fontosabb kérdés, hogy a, azt értitek, hogy az, ami kívülről a szövesdrótnak neki től, az egyesülni akar azzal, ami ott bent van és bentről neki től. Az egy. És hogy mikor egyesül? Mikor szakítják a külső és a belső? És a, a még fontosabb kérdés, a legfontosabb kérdés, hogy mindig, mindig válunk, mi-e közben? Hogy ez a rendszer majd tényleg addig, mert hogy a kulturális relativisták ettől félnek, hogy ez a rendszer majd tényleg addig fasizál minket, hogy már nem lesz miért harcolnunk? Hogy már nem leszünk különbek, mint ők? Mert én személy szerint a... a... Petrobertsont nem tartom sokkal különnek. Tehát ha oda így jut dilemmal, hogy válunk, akkor talán nem is érdemes győznünk. Oda még nem jutottam el, hogy a Petrobertson Omar Molla vitában én a Petrobertson mellé álljak. Mert én még, még mindig ott tartok, hogy tagadom, hogy ez a két alternatíva lenne. De erre kurva kérdések ám, és a kulturális relativizmus hívei annyira irtóznak Petrobertszontól, hogy tagadják az, a dilemmát. Már pedig a dilemma az attól még fennáll, jogállami eszközökkel kell megoldani a problémát. Mert nincs másik jogállamunk, mert ha azt mondjuk, hogy mostantól kezdve egy munkahelyről, ahol te dolgozol, Ahmedet egyszerűen ki, kitoloncolják, aki állampolgár, itt született, akkor vége a nyugati világnak. Nem csak a multikulturális társadalom bukik meg, hanem a nyugat. Saját magát megbuktatja, megdönti. Nem? Hát ez, ez nem, a... nem mondja Paprika Kinga, és hadd legyek most ő. Két barom megölt tizenkét embert. Nossa, itt a remek alkalom iszlámozni egy jót. Rég volt már módunk ilyen jó gyűlölködni, kedves Robi, ezt persze, csak én teszem hozzá. Végtelen méltatlannak, aljasnak és rasszistának tartom mindazokat, akik a Charlie Hebdolnál történt tragédiát, arra már rasszisták vagyunk Második második már. Rasszokról nincsen műen... szó, vallásokról van szó, de már is rasszisták vagyunk! Hiszen mögötte ez van! Ja, ja, ja, valójában, valójában, valójában a sötétebb bőrre miatt utánjuk! Igen! Tisztasor! Itt már meg is van magyarázva! Arra használva a tragédiát, hogy mi van kiét az Európa iszlamizálódásáról beszélnek. Valaki egyenesen arról spekulál, hogy ezek a mocsok, arabok te teleszülik a mi kemény munkával összelapáltott békés kis kontinensünket, és kiszorítanak bennünket. Ugrok két oldalt, mert itt a bűneink felsorolása következik, ott, hogy hogyan igáztuk el őket. A legtöbb vallás így az iszlámis segítségkérésről szól, az értelemkeresésről, a békesség és az összetartozás kutatásáról. Erről szól az ökumennél hívő emberek belátása afelő, hogy mindannyiunk ugyanazon az úton jár. Ha más szavakat amit a templom. Lenném, Pedig hiszem, hogy a, a más szavakat és szimbólumokat használ is. Ezért gondoljuk azt sokan, hogy hitvilágunk különböző tudunk tudnunk kell egymást tisztelni, és együtt azokat az értékeket, amelyeket mindannyian közösnek hiszünk. De arra kérlek titeket, hogy belene a a profétába! Mivel óriási erőt jelent egy ilyen identitásra hatalom lett éteményesei évezedek óta előszeretettel használják ezt a keresést a saját megáltalkodott céljaikra. De hát ez puszta aljas hazudodás. Utolsó bekezdés, amit fel akarok olvasni. Pont annyi köze van az iszlám államnak az iszlámhoz. Kedves Robin, Stalinnak az egalitárius kommunistákhoz, az iraki háborúnak a demokráciához, vagy Balogh Zoltán szegregációs törvényének a szeretethez semmi. Takaroznak vele, de ellenében cselekednek, és ezzel ártanak minden. Nem igaz! Nem igaz! Nem igaz, tör, mint történik! Sztálinnál mondom. tök jól kijön a csúsztatás, csúsztatás. Kurva nagy csúsztatás! Jaj, a kommunizmusnak semmi köze Sztálinhoz! az egy jaj, szép jaj, jaj, jaj, jaj! A szép az, eszme Azt A, ne. a az kommunista! Sztahanó, ő kommunista! Sztálin egy véres diktátor. Semmi köze! Semmi köze! Kikérjük magunknak! Be vagyunk háborodva a felett, hogy bolpott kommunista nem van a Hazuság! nem volt kommunista! Rajklászló, ő kommunista volt. Rákosi, aki felköttette, egy véreskezű diktátor volt. Mi volt még a példa? A <gül> Na, Na egy, pillanat, egy pillanat, egy pillanat, egy pillanat! Nevezzük meg a bűneit a kereszténységnek! Ja, Nevezzük meg a bűneit a kereszténységnek! Mert számosak! Nevezzük meg! De ne nem, szállás nem, szállás szállás nem, szállás nem ne nedel, a hír! Nem sztár hír! Poszorkány égetés! Intvizíció! Inkvizíció. rendelően haltak meg, borzalmas dolgokat csináltak keresztények, Isten elében. kérek elébe, bocsánatot, fejébe. ezért Mi bocsánatot kell? kérek keresztényként, a gyormatosításért nem. Megtörtént felelős érte a keresztény világ. Ezt termeljte ki a kereszténység. Nem Én azt mondjuk, hogy de hát az inkvizíciónak semmi az a kereszténységhez, hiszen Jézus az még nem ezt akar. De hogy a faszba jön ide Stalin? amelyik a templomokat az meg voltatta. Hogy a faszba? A kereszténység bűneihez. A kulturális relativizmus az így mindent elmos. Csodálatos. Így igazából ez a liberalizmusnak, ez, ez egy... Ez egy ez meg egy mondja, ilyen... mi van a multikulti mögött. Jó, egy egy, egy ilyen, ilyen individualista, liberális izé csak azt mondott, hogy én... Én rohadt jól el vagyok, a kedves DJ-met hallgatom, és senki ne szóljon bele az életembe. Igaz, hogy társbanba érek, ha megnézzük, ezzel kéne egyeznünk nap mint nap a közös normákról, szabályokról, törvényekről. Ja. Senki ne szóljon Na most jöttek ezek az iszlámizmus. Ők még ilyen közösségben élnek, olyan kis aranyosak, majd pár év múlva megszeretik ők is a fogyasztói társadalmat, és individuumakká válnak. Hagyjuk még most őket így. Ugyanúgy hogy engem a saját törvényeink szerint élni, mondjuk őket is, na nem egyenként, individuálisan, hanem ők még így egybe vannak, olyan kicsara, hogy hadd éljenek út, ez a multikulti. Ez van a multikulti mögött, egy individualista, liberális, hedorista, fogyasztói én, amire akarja erőltetni a saját értékét, érdekes itt nincs tolerancia az, az egész társadalomra. Mindenki éljen, ahogy akar, hiszen én is úgy akarok élni, ahogy akarok. Ugye a szabadságnak ez a negatív, liberális felfogása, hogy amíg más szabadságát nem korlátozod, adig az csak, csak ez ott bukik meg, hogy bocsánat, de hol korlátozzuk -e egy más szabadságát? A Charlie Hebdo úgy tök jól kihozta, hogy vannak vallásos emberek, akik miatt lehet, hogy azt kéne csinálni az Indexen, hogy letakarod a Charlie Hebdo címlapot, amikor... Jézus, Isten és a szántáromság, nem mondom el újra, és oda rakott, hogy ez sérteti a keresztény emberek, vagy, vagy a vallásos emberek érzékenységét, akkor nyissa ki ezt a fotót. De a csádi Hebdo van nem nem, nem, nem, Nem, nem, nem, van nehogy takarjuk le. De, a, de, a, de amikor előtte a terrorista a, a francia rendőrt, akkor az le volt takarva, hogy ez a videó sérteti az érzékenységét. Ugye? Tehát rágalmazásért bíróságra lehet menni. Azért, hogyha egy vallásos embernek belegázolsz az, izé, a, az érzékenységében, ne legyünk már érzékenyük, a szólásszabadság mindennél fontosabb. Bocsánat, én nem azt mondom, hogy ne legyenek Csáli szintű lapok, de ne tegyék ki őket, nem tudom, hogy kitették-e az újságos bódé kirakatába, ahogyan a 90-es években úgy döntöttünk, hogy porno újságokat inkább ne tegyünk ki a, a, a kirakatába. Ez még nem a szólásszabadságért. Az oké. Az indexen feliratot akkor nézze meg ezt a borítót, ha ő izé, engedjünk, oké. Okay. Csak én azt gondolom, hogy ezt, ezt, a, ezt a dilemmát nem fogjuk tudni megúszni. Hanem a jövő héten, vagy ha, lehet, hogy öt év múlva lehet, hogy a gyerekünk számára újra felmerül ez a dilemmal. Ezt a háborút nem fogja valaki más megvívni helyettünk. Tehát, ugye, ez egy háború, vagy civilizációk közti háború, vagy kultúrák közti háború. Ez nem, ez nem lehet megspórolni. Mi szeretnénk megúszni. Így ne kelljen már. De ez nem, ez nem fog menni. És így mondhatjuk azt, hogy így. Ez egy bonyolult kérdés. És tényleg egy bonyolult kérdés. Valóban egy bonyolult kérdés, de azt kell látni, hogy az egyik oldal az azonban, hogy ezt a kérdést leegyszerűsítse. És ez a kérdés, ez le fog egyszerűsödni. És az a kérdés, hogy mi leegyszerűsödünk-e majd a kérdéshez, a problémához mert az a, az morálvesztéssel fog járni. Tehát az ott ott ott, ott erkölcsi érvény fog elveszni. És a, akkor viszont De miért egyszer már semtompra, hogy nem hát, morál, mert, mert mert mert azért, mert a jogállamnak korlátoznia kell saját magát, a jogállamért vívott vívód küzdelem. És az a egy cincinátus, tort cincinátust, aki rendelt, rak majd vissza a két konzolokat. Pontosan, pontosan. És az a kérdés, hogy hogy Egyrészt visszaadja-e, másrészt meg, hogy amikor visszaadja, akkor majd lesz -e, aki visszaveszi. Lesz-e lesz -e majd nép, amelyik visszaveszi a hatalmat, vagy pedig a nép addig leajasul odáig, hogy talán vissza se lenne szabad adni neki? Ezek a fontos kérdések. Mint a két konzul a népnek adta volna bármikor is adta. Én azt gondolom, hogyha ez a, ez a konfliktus kiélesedik, ki, ki, ki akkor nagyon hamar elmosódik a határ a két oldal között. Tehát, hogyha ebből a, ez a konfliktus tömeges lesz, akkor nagyon-nagyon-nagyon hamar, mert az az igazság, hogy a mi erkölcsi ö, működésünk az nagyon-nagyon hajik a korrupcióra. Tehát az nagyon konformista. Mi imádunk fogyasztani. És hogyha a fogyasztás mellé majd nem az lesz rendelke, nem az a multikulti lesz rendelve, hanem majd egy fasiszta ideológia lesz rendelve hozzá. A, egy, egy ilyen civilizációt kondicionálással, ahogyan ma zajlik, át lehet 30-40 év alatt téríteni. És, és hogyha majd ezt fogják adni a kóla meg a hamburger mellé, mert milyen mi korruptak vagyunk, akkor, majd, akkor majd, majd változunk. Vagy ha mi nem változunk, majd a gyerekeink meg az unokáink. Tehát, hogy így át tudsz adni értékeket, de úgy már a gyerek nem fog hinni benne, ahogy te. Hát pont ez a lényeg. Általában azt szokták mondani, hogy a nagy, nagy szülő fölhalmozza a vagyont, a gyerek nem bassza el, az unoka elbassza. A gyerek azért nem bassza el, mert végignézte a szülőt, ahogyan összegyűjti. Az ő számára még van a vagyonnak értéke. Mit nézett végig az unoka? A gyereket nézte végig, ahogyan volt mindig. Az ő számára már nem képez értéket. Mert nem nézte végig a nagyszülőt, ahogy összekaparja. Ezért ő már elbassza. Hát ezért van az, hogy a vagyon a három generáció alatt kifut. A polgári család regény. Igen, igen, igen. Ez pont így működik. És az az igazság, hogy ilyen módon át lehet alakítani egy embert, egy embertípust. És az a rossz hír, hogy a betelepült muzulmánok első generációja az nagyon lojális volt és integrálódott. Nagyon lojális volt a nyugati államhoz. Mert őket, mert a nyugat telepítette le. Ugyanakkor nem bolondult meg, mert voltak még gyökerei. Tudta, hogy honnan jön, és választott valamit, egy újat, amiben belehelyezkedett. A, probléma, a, a, a nagy probléma most azokkal van, akik már így születtek. És általában a második generációnál van a legnagyobb probléma. Pontosan. És nagy kérdés, Na ért, hogy, a és nagy kérdés hogy mi lesz az ügyeikkel. Hogy kik lesznek az ügyeik. Most, hogy így megálltak és a levegőben, hat köszönjük meg a figyelmet, Vida a Viktor kollégámmal, és kívánjunk nektek jó vallásháborúzást a jövő keddi apu azért viszik Mertes Év rendezvényig. Jó éjszakát, és köszönjük a figyelmet! Jó?